Hej, och välkomna Välkommen till avsnitt 72 av Bit och Nönes. Det här är Nico, tillsammans med Färnan. Jo! Allt väl med dig. Jo, det är det. Ja. Ja, du, har du. Har du gjort Ja, Hur är det själv då förresten? Jo, <laughs> det, det är bra med mig. Det är det. Det är bara mycket trött som fan. Ja, samma lika här så. Jag har ju varit två helger i rad firmafester och ser jobb på det, och nu ska jag jobba i. Vad blir det då? Det blir ju tolv dagar sträck. Men varför? Är så varför? Det varför? Ja. ja, det undrar jag också. Nu när man det... kommer in på den här. Okej, okay, jag jobbar först med, med, med fulla vecka och sen <laughs> jobbar jag tio och tolv timmars pass i helgen innan jag går på min nästa vecka. <laughs> jag börjar grina. Det är inte bra, Nico. Det är inte bra. Nej, men det är bara en månad till sen. Sen är det lugnt. Ja, men det är ändå inte, det är ändå <laughs> inte bra. Nej. Uh. Det börjar kännas i kroppen kan jag säga. Ja, men det, det åh, fan det ska det jävlar göra, fan. Men eh, det är tur har börjat gymma fem dagar i veckan och då blir man ju sliten av det och sen ska man försöka gamea på det också. Det är själv, eh, själv gjorde i världens <skratt> lataste grej här. I, i måndags så kommer jag till jobbet klockan eh, ja fan vad då? halv sju ungefär på morgonen. Ja. Kommer dit kolla på ske, stora schemat. Vi har så här stor det, TV där de har schemat rullar liksom. Mm. Mm, så bara vad fan? Står det att jag börjar 0900 där? Ja men Satan! Så bara, orkar jag åka hem igen för två timmar? Ba, nej, det gör jag inte. Vad gör jag? Jo, jag drar fram vitat och går och lägger mig i soffan i fikarummet och spelar. Hur skönt som helst. Ja. Istället för att gå ut och jobba övertid. Jag, chefen sa att det fick jag göra om jag ville, men nej, nej, nej. nej. Ja, det är rätt. Men då har du hunnit nördat lite i alla fall eh, Ja, det har jag faktiskt eh, Jag har eh, spelat Ratchet Clank mm. Första spelet Jag tror att jag är precis framme vid slutbossen Det är vad jag tror nu okay. Jag är inte säker, men jag kanske har Min gissning är att jag har typ en, sån här en halvtimme till timme kvar att spela På mm. första spelet än så länge eh, Tycker att det är sjukt bra Det, det är verkligen... Jag gillar sättet att spela det på eller sättet som de har den gameplayet de har tycker jag mm. om som fasiken. Så att det, det, uppska, det uppskattar jag som, som bara den. Och jag tycker karaktärerna är mycket roligare än vad jag trodde att de skulle vara. Jag trodde det skulle vara så jätte barnsligt. Jag köpte det ju bara för att de var billiga på någon rea som de hade på PSN. Ja, men Men jag tycker ändå att med väldigt lite storybitar och så här cutscenes där man ändå får någon slags historia av dem så ja. tycker jag de gör karaktärerna väldigt, väldigt bra. Jag vill liksom bara spela mer och fortsätta i serien så jag kommer till spel nummer två och spel nummer tre och se hur de vidareutvecklar liksom hela grejen mellan de två karaktärerna. Mm ja Jag har spelat den här som kom nu i år till PS4 Ratchet and Clank mm, Som mm. då är en remake på det där första spelet ja. Men jag har aldrig spelat första som du har gjort Utan jag, jag, har, ju, ja, eller jag har spelat någon äldre Men inte fyra Jag kommer inte ihåg vilken det var Men det här ska ju vara likadant Fast det grafik Och mm, sen står mm. det lite sånt där Och jag tycker det är riktigt skärmigt mm. Är det likadant där Att det blir återberättat av den här eh, Hjälten kan man säga Jag kommer inte ihåg vad han heter nu Men den här förebilden Är det likadant i första spelet Eller är det är någonting de har lagt till? Du tänker Okej, okay. nej Det är nog något de har lagt till då i sådana ah, ja. fall för, för nu får jag inte Nej, nu får jag liksom Spela spelet om man säger Okej, okay, för det är väldigt roligt Eller det är så här chock man får Det är ju nu lite spoiler Men allting börjar med att den här superhjälten Vad heter han? Eh, nej det är bad guyen, eh, Quark, Captain ja, Quark. Ja precis, han sitter ju i finkan. Ja <laughs> ah, okej, okay. nej det här, nej det här är inte mer, för det, det har inte jag fått sett vad nej, jag Nej, för då är det börjar där liksom, och sen måste han återberätta de här delarna om just Aha, Ratchet. Och okay. det är det första spelet, det är antagligen det som är likadant. Men ja, just de här bitarna ja. när han är i sitt fängelse och det där, det är nog nytt i så fall. Ja, jag tyckte det var riktigt charmigt med Nia och just att det ser ut som en, en Pixar-film. Mm, det är ju så mm. äckligt snyggt. Jävlar så, vad häftigt. För att, för att ja, i den jag spelar då, då, där är det ju verkligen, det är ingen som berättar någonting sånt utan det, det börjar med att man får se Ratchet stå och skruva på sin jävla farkost där och så Kommer klänka ut på några jävla rullande band Bara som bara, oh no Jag måste rymma härifrån från den här fabriken han blir byggd i Och så mm. kraschlandar han Typ precis bredvid Ratchet typ. Ja men då det, är det, det är så det där hela, där Det är, är så fall. det hela börjar liksom Okej, okay. äh, för då är det mycket mer Humor just i det där delen i nya spelet Som jag faktiskt uppskattar att de gjorde Okej okay. För, det, äh, för han, just den där äh, Captain han är ju så jävla rolig Mm. Och de har ju lagt till det riktigt charmigt Men ja, ja. ja men då är det kul att det är lite annorlunda Men ändå Ja, det är fortfarande bra det första spelet Ja, ja men jag, jag tycker det är skithäftigt då. nu när du säger så där, så låter jag ju ännu mer taggad Att skaffa det igen Sen om det är så att jag skaffar mig en PS4 Under mm. våran lilla Time off här Precis, har du... eller lånar mitt så Ja, nej, för det, fara, det där liksom. låter ju skitroligt. Det, det är något jag skulle vilja se hur, hur han, alltså den biten emellan själva gameplayet. Mm. Sen har jag också äh, gett mig på att spela Watch Dogs 2. Mm. Äntligen! <laughs> Jävlar så bra det är! Satan! Äh, dock så måste jag äh, uppgradera min dator för det ska få det att se snyggt ut. Jag kan bara gissa att det ser jävligt snyggt ut. Jaså. När man vrider upp. Äh, Grafiken så pass mycket Så kan jag, jag kan bara gissa på att det ser bra ut För min dator hängde inte med kan jag säga <laughs> eh, Älskar spelet Tycker det är mycket bättre eh, Tvåan än ettan Med, sto med eh, storyn i spelet i sig Okej okay. eh, I ettan då, var det, då skulle man ju liksom Springa runt som Alltså man skulle ju hämnas Sin eh, systerdotter typ mm. Som hade blivit dödad av någon olyckshändelse Och ja det, det Själva storyn i första spelet hängde inte riktigt ihop med vad man faktiskt kunde göra och vad liksom hela den här hack hackervärlden hade. Eller vad liksom det hängde inte ihop liksom. Okej. Okay. Nu i tvåan så är du alltså. Du är en ung, vad heter det, nominent, uh, duktig hacker mm. som liksom inte. Du, du försöker att kvala in till ett gäng som he, kallar sig själv Deadsec och eh, de går upp alltså ska försöka sänka ett säkerhetsbolag eller vad det är. Som, alltså, det, det hänger mycket bättre ihop står mm. med, med vad man faktiskt ska göra, man ska liksom försöka bryta sig in och liksom göra dem till åtlöje och sådana saker för att få alla i alla i världen att liksom inte vilja använda dem om man säger. Och jag tycker det är skit bra. Jag älskar det, men har inte kommit jättelångt in i det än så länge. Jag har, men hur speltid, är det? Jag har speltid ungefär, ska jag säga, tio timmar in ja. känns inte som att jag har kommit långt alls. Så att det kommer att bli. Det finns många många fler timmar kvar att spela. Mm. Men hur är gameplayet då är det som i första, man springer runt och hackar bara och sånt där. Eller? Känns det är lefemande person... fast bättre gjort, eller? Ja, jag skulle snarare säga att man har krånglat till det lite Okej okay. Egentligen I första så var det skitenkelt Allt man bara tittade på så bara tryck man på en knapp Så hände någonting Alltså liksom, man, det, det, rör, Om man åkte i bil så här på vägen så kunde man komma fram till ett mm. Och sen när man kom, började närma sig Då kom det upp en liten ikon, liten ikon på rörlyset Som så här, så här, tryck på E mm. Och så kommer, kommer det att slå om till grönt till exempel för alla så att det kommer bli en enda stor krock där i mitten <skratt> det behöver du bara trycka in i och så åkte du vidare och så liksom så hände det här nu så är det att du måste trycka på knappen trycker du snabbt på knappen då händer på vissa saker händer en sak annars kan du hålla in knappen och sedan välja vad du vill ska hända ja, ja. så att det när man får in det i fingrarna så blir det säkert jättesmidigt och jättebra men så här precis i början så det blir många feltryckningar kan jag säga My Mycket saker som så här, bara vänta nu Det där var inte alls det jag tänkte det skulle, som skulle hända Så att det, men nej Helheten är ju riktigt riktigt bra Men det, det är liksom, ja de har krånglat till det lite grann på vissa ställen Men jag tror att det kommer att släppa mm. Och dessutom så, det här spelet spelar jag faktiskt på pass, Tyckte jag passade bättre att spela på handkontroll Än på mus och tangentbord. Första spelet spelade jag på rakt igenom. Här kopplade jag in handkontrollen efter 30 minuter kanske. Ja, ja. Och tänkte att det här är alldeles för mycket knappar. Alldeles för mycket <laughs> grejer att försöka hålla koll på. Det går inte. Så stoppa in handkontrollen istället så var det mycket, mycket enklare. Mm. See, I see. Men du gillar det. Som fasiken. Och jag tycker det är, jag tycker det är så häftigt för att det, det är liksom... Speciellt om man tror på sådana konspirationsteorier om Dagens. Vad heter det? Det där stora bror ser dig hela tiden. Att det är liksom allting du gör dokumenteras. Finns det en kamera hemma så är det någon som sitter och tittar på dig. Typ den grejen, mm. för det är vad det här spelet går ut på. Mm. Det är ju ty typ att staten eller ett företag är det i det här fallet har eh, kopplat in sig på eller har skapat ett säkerhetsprogram. Eller ett, ett, ett, som alla företag och alltid, alla liksom använder. Så därför kan de. Använda alla kameror och allting sånt, de, de ser dig jämnt och ständigt och de lagrar all, info, all, all information på dig dessutom. Oh, yeah. Och det är det du vill stoppa, det är väl det du, det, är det du vill liksom offentliggöra till resten av världen så att alla vet om att det är det de gör. Mm. Och jag tycker det är skithäftigt, jag, jag älskar spelet och bara det lilla jag har spelat än så länge så är det lätt värt ett köp utan bekymmer. Ja, oh, nice. Och det är, det, är... det är faktiskt det jag har hunnit spela den här veckan bara. Det är de två grejerna. Ja, men då så. Uh, jag har också inte spelat så mycket, men jag spelar en grej i alla fall. Mm. Uh, som sagt, jag har inte jättemycket tid, men jag ändå lyckas dra ner 17 timmar i alla fall ner i Final Fantasy 15. Åh, oh, jävlar! Och det är ju också ett väldigt roligt spel. Uh, mm -hmm. Jag har ju varit lite så här fundersam på det här spelet ett tag. Uh, det har ju varit utveckling, vad det, är det... 2006, ja 10 år ungefär har det väl varit i, mm. i utveckling mm. äh. men har sett ut på hur många olika sätt och grejer och sen, jag har inte riktigt fastnat i något modernt, Final Fantasy det är typ Nej. ettan tvåan, trean som jag gillar och det är ju näst spel som jag spelade på Game Boy, det är typ den eran sen har inte jag fastnat i något men man blev lite sugen ändå att ta, ta upp och tänkte, eh, ja men jag ska ge dig en chans i alla fall. Och sen börjar det komma de här grejerna. Ja ah, men det är en bil och det är fyra douchebags som man ska ta spela som och allt möjligt. Jag bara, ja ah, ah, det, här, det här kommer bli pannkaka av alltihop. Eh, men det roliga är att jag gillar spelet enormt. Eh, de börjar i spelet, det första texten som kommer upp är att det här är ett Final Fantasy-spel för både fans och nybörjare. Aha. Så de har ju tänkt åt båda håll Att fansen ska komma in i det Men även nya som aldrig har spelat det Och det tycker jag de gör bra Som sagt, jag är en nybörjare Och jag kommer in i det väldigt snabbt mm -hmm. Spelet, du spelar som den här Noctis heter han Han är mm. en prins i den här världen Det du ska liksom ut och göra Det är att du ska gifta bort Med ett orakel Kallas hon Okay. En tjej och så. Hon är prinsessan någonstans, eller vad där Och eh, du ska helt enkelt åka till henne för att träffas innan bröllopet, bara så att ni träffas och färdigställer allt. Mm, mm, mm. Eh, men direkt efter att du har åkt iväg så eh, blir det krig i din hemstad. Eh, och eh, det, det här imperiet, eller vad man ska säga. Eh, ja, Ta kontroll över staden, och eh, det. Uh, nyheten och allting Säger att både du Noctis, du spelaren Och det här oraklet är döda Och liksom flera i staden Har blivit mördade allting Så du går lite undercover Och måste samtidigt lista ut Lever din framtida fru Va, Vad har hänt med alla i staden Va är, Vad är det som har hänt Vem är, ligger bakom allt det här mm -hmm. Och det är typ så långt Jag har kommit på 17 timmar <laughs> Ja, det är liksom för ungefär eh, sex timmar sedan öppnades hela kartan och då hade jag spelat ungefär elva timmar. Så ni kan ju förstå tidsbanden det här Satan. spelet har. Satan, ja. Eh. Och jag har typ bara gjort sidequest. Jag tror jag är på episod 3 mm. i main mainstorin. Så det här kommer ta en lång tid att spela. Eh, men jag älskar det. Och just den här grejen med som jag hade trodde jag skulle ha problem med de här fyra douchebagsen jag värmde upp till dem, nu gillar jag dem eh, Mycket tack vare den här eh, Det finns ju en gratis Youtube eh, Serie Eller småklipp som släpptes eh, Brotherhood eh, Första gången jag, det släpptes innan Spelet kom, men då fattade jag ingenting av det eh, När jag hade spelat några timmar Lärt känna karaktärerna, då gick jag tillbaka Och då är det bakgrunds eh, Stories på just De karaktärer som är med dig och hur ni känner varandra och sånt För ni släpps ju bara rakt in i spelet i, När du spelar main storyn mm. Så det var lite kul att få lite bakgrund På allihopa också Efteråt och börja gilla dem ännu mer Det som problemet Som man har i början med spelet Det är just slagsmålen Kombaten För den är lite komplicerad Alltså den är lätt okay. att utföra Men mm. den är komplicerad bakgrund allt du gör när du slåss det är att hålla in cirkel på Playstation-dosan. That's it. Det är liksom, då slår han automatiskt. Men vissa fiender tar mer skada och mindre skada av olika vapen och du har fyra vapen på dig kan du ha. Mm -hmm. Så du måste kanske ta ett snabbt om ja, det funkar på vissa. Sen måste du ha ett hårt svärd som slår liksom långsammare på andra. Sen kan du teleportera dig. Och då har du en mätare för det och sen har du magier mätare för det och liksom det är väldigt mycket runt om. Samtidigt som du kan använda dina tre kompanjoner att så här, tag -teama och så att de gör specialattacker, då har du en mätare för det. Och ibland kan du göra extra grejer, så här lite random känns det som, bara ni slår på samma fiende och det är väldigt mycket som händer. Och när man hoppar in i tutorialen, då kände jag bara, shit jag kommer aldrig orka med det här. Att sitta och hålla på med alla dessa knappar och hålla koll på alla liksom mätare och alla fiender och alla olika. För det står ju liksom, det är olika färger för slår man eh, hårt då är det väl typ om det är, vad är det? är det, gul eller röd? Och så är det lila om du slår sämre eller om det är tvärtom, det kommer jag inte ihåg, det märks, det står ju siffror också hur hårt man slår. Och sen ja. är det vitt, då är det normal attacks. Så då ska du hålla koll på det och samtidigt som hun, grejer på själva <laughs> samtidigt. Men när man har spelat ett tag ganska snabbt ändå så kommer du väldigt snabbt in i det här. Okay. Och det går lite på automatik. Så i början var det så här lite skräck Känsla vad shit, det här kommer bli jättejobbigt. Så man tänker ju rått in i tutorialen och bara här så här ska du göra, okej. Okay. Men sen när du kommer ut i världen, då blir det lättare och du sen här, görs, görs det bara på automatik. Det där fint jag vet om de här färgerna för. Men jag läser lite snabbt. Okej, den här gör inte tillräckligt med bra i skada för jag läser ju på siffrorna. Mm. Ja, men då byter jag till ett vapen och märker Ja, ah, nu har jag stigit med 200 i skada. Men då fortsätter jag med den här. <laughs> ja, ja, precis. Och det är ju inte så att man bara möter en sorts fiende utan det kan ju vara fyra, fem stycken olika och alla ska ha olika vapen så då måste du byta mitt i allt och du måste använda dina. Men man kommer väldigt snabbt in i det. Nästa grej är ju att det är ett stort spel. Och jag är jättetacksam över den här bilen man har fått För okay. satans vilka transportsträckor det finns alltså. det kan, Ibland har jag suttit jag använder, Man kan betala för att snabbt hoppa fram någonstans ja. Det är typ 10 kronor eller vad man ska säga i deras mynt mm -hmm. Eller så kan du sitta Då står det så här lång tid kommer du ta från ditt mål till nästa ja. För du har ju en karta och så klickar du här Jag är här, jag ska hit Längst där jag åkte över sju minuter jag har suttit och ja, <laughs> kollat men, på bilen. What? Ja, man får ju, de, de säger direkt vill du snabbt hoppa. Jag, jag har gjort det någon gång när det är alldeles för långt. Men längst där jag har suttit i det är sju minuter och då står det som liksom, sju minuter om ja, jag sitter och lyssnar. För de sitter i bilen så du får själv välja musik. De kan ja. sitta och prata med varandra. Du kan, kan åka förbi SideQuest. För alla har ju sin specialgrej också, men det kommer jag in på senare. Men en av killarna har då att han tar foton på grejer Och då kan du få extra XP om när han stannar Och så här vill jag ta ett foto Ja men visst, då går ni och tar det fotot Du får lite extra XP och så kan ni vidare Det är därför jag åker bil överallt För jag, då kan jag stanna, What? hoppa av bilen göra ett sidequest, hoppa in i bilen och fortsätta min resa Nej men lägg av Så det är därför jag inte jag kommer så långt alls För 17 timmar Och <laughs> det är inte ovanligt Att jag sitter tre minuter och åker bil Mellan sträckor Fast det är ju för sig, det där håller jag med om Det där är fan Det är lätt att fastna Eller det är, det är lätt att liksom säga Ja oh, nej men jag ska bara, bara göra ett litet snabbt sidokuest uh -huh. här på sidan om Det är likadant i Watch Dogs också När man tar sig från ett ställe till ett annat Man kan snabbhoppa därmed mm. Men bara till typ butiker och sånt som finns på kartan okay. Då kan du så här, gå till Eller gå på, tar du upp kartan Tittar mm. på en butik Ja ah, vill du hoppa hit Och så, så ligger ditt quest kanske Hundra meter därifrån oh, yeah. Så då kan du hoppa dit och så gå dit Men om det är så du tänker ta bilen Eller springa eller så där då är det ju skitlätt att bara säga, Men eh, här borta finns det någonting kul att göra också <laughs> Det provar vi göra nu med, När vi ändå är på väg dit ja, typ. precis. Så, det, det spårar, så jag förstår Jag förstår varför du åker bilen också det är för sig, mm. det har du rätt i ja men precis och så att om det är en skatt här någonstans på ser man på kartan ah. ja men jag hoppar ur bilen springer till skatten springer tillbaka sätter bilen och vidare men det finns det är ju liksom quest kan ju vara vad som helst mm -hmm. det är liksom en snubbe som han vill bara att jag ska ta en foton på grejer ja men det är ju lätt det finns vissa som var men du ska döda den här fienden ja men fine det är en som var men du ska hämta det här det är här klassiska men det är hur mycket grejer som helst att göra en side quest men vad är, det för, vad är det för foton för den snöva? Alltså, för jag är nyfiken... Ja, men det är bara värd... Alltså, han bara, oh, man. det finns en uh, schysst där borta. Åka oh, De ta foton på den. Okej. Okay. <laughs> ah, okej. Okay. Varför jag var nyfiken var för att det är samma där. Det finns uh, en liknande grej i Watch Dogs också. Mm. Där du ska ta selfies. Ja, ah, okej. Okay. Med specifika grejer liksom som är utspridda över kartan. Typ så här, en, <laughs> en snygg... Uh, Eh, bland annat ett som jag har faktiskt som jag har gjort mm. är en snygg målning, en här, vad heter det? Graffiti målning på en oh, vägg. Ja. Den ska du typ ställa dig framför och så drar han upp telefonen och kör en selfie på sig själv och väggen. Okay. Då får du liksom lite, extra, eh, lite extra XP eller lite extra bonus, så att säga. Mm. Så det var därför jag var nyfiken, just vad det var för foton om man säger. Ja. ofta så att du ska ta på en specifik sak. Ja. Men sen den här snubben som du har Han knäpper foton hela tiden mm, mm, Så mm, när du mm. åker till en restplast Så vilar upp dig ja. eh, För på Dagarna är det lite lättare fiender På nätterna då kommer demonerna de här starkare Så då vill man ju helst sätta sig vid lägre eld Och sova för det är skyddat av magi När man sover på ja, ja. Och då får man gå igenom en hel lista av bilder Som de här snubben har tagit Och så kan du spara dem du vill Jag antar att det kommer Jaha. vara någonting i slutet Det här är din historia ja, När texten ja, är eftertexten något rullar Och så man får se bilder Hur ens resa har varit Hä, Coolt Cool grej om inte annat mm, För det är lite roligt För alla de här fyra grabbarna har ju sin grej Nock det som mm. du är Hans expertis är ju fiske Och då är det vissa uppdrag som enbart är fiske och ja, men då är det jag Och ju bättre levelad jag är på det Desto lättare har jag klarat uppdraget Jaha. För jag måste ju Vissa liksom eh, Grejer som rodd och sånt De är levelbaserade mm, mm, mm. Och då måste ju jag vara i kapp där För att kunna fånga bättre fiskare Och ditt och datan. Mm. Eh, sen har du The Big Bad guy, Eller The Big Bad <laughs> heter han, Gladius. han är stor och liksom biffiga killen Mm -hmm. Han är väl äventyrlig eller så natur. Han är ute i naturen mycket och ska springa ut och hoppa och gå. Då ja. det får han liksom, jag är inte riktigt van för det är inte automatiskt. Då får jag han expertis i det. Ignis är han som oftast sitter och kör bilen. Hans specialitet är maträtter. Så när ni är på en kamp, och för då kan han laga till maträtter för att du kanske ska få mera liv under en viss period i några minuter, eller mera i styrka under några minuter som du har en stund. Och då lär han sig olika makträtter, han gör dem och då går han upp i expertis och kan göra bättre grejer. Mm. Och så har du den här prompter och det är han som går och tar foton hela tiden. Och ju fler foton han tar, då går han upp i level. Och det är lite så här små grejer som hjälper till. Det är inget så här superviktigt utan det är bara, ja... Det finns det Det har inte gjort mig någonting än på 17 timmar. Men det kanske kommer med svårare uppdrag senare. Ja, ja. Men annars är det bara: Gå ut och gör side jaga monster och sånt. Men det är det som är speciellt imponerande med den här berättelsen. Alltså med i den här världen. Det är skalan på monster och hur otroligt snyggt spelet är. Mm, mm. För jag kom på ett uppdrag. Jag skulle bara gå förbi en fågel. Jag bara ja, men det är en liten fågel. Jag går förbi den. Och så kommer jag närmare. Och närmare och närmare När jag är framme vid fågeln Då är jag ungefär lika stor som dens klo Och jag står och kollar upp Och bara Satan i gatan Och det är så häftigt Det är så här jag har gått ner mot vattnet Men sen börjar jag se att om oh, Det står någon i vattnet Aha, Det är typ lika stor som ett dinosaurie Ett monster jag bara, Nej jag ska inte gå nära för att attackera den mig den behöver bara titta på mig så är jag dött. Det är, så här, det är riktigt häftigt i olika skalor och olika monster, hur man ska tackla dem och sånt. och Jag har så oerhört roligt med det här och jag kommer säkert dra ner för hundratals timmar det här om det fortsätter lika som det är nu. Det enda jag kan varna personer är att det är ju lite långsamt. Det är ju inget fartfyllt spel direkt utan... Det, det är långa transportsträcker som jag sa Och du kommer mm. att springa runt mycket Du kommer gå mycket, prata med mycket folk Så vill man ha action hela tiden Då är inte det här något spel för dig Men jag brukar ofta ja, I Side och sånt Bli uttråkad Som jag har blir witcher och sånt Men här får jag ändå hela tiden lusten att spela För, det, det, för mig är det lagom takten då Mm. att jag kan göra olika det finns tillräckligt med olika saker för att hålla mig intresserad det är tillräckligt många intressanta människor häftiga monster och sånt att slåss och jag vill se mer av världen och just att man alltid har kompan kompanjoner som går och pratar med en och sånt där jag tycker det är väldigt intressant, som sagt 17 timmar och det är under en vecka där inte jag har tid att spela Ja, <laughs> Det säger ganska mycket vad jag tycker om spelet Jag tycker det är så jäkla bra Jag rekommenderar alla att köpa dem om man gillar fantasy och rollspel mm, mm, mm. Ja Det är väl det jag kan komma på så här i direkt Jag tycker det är jättebra Snyggt, ja det sa jag Ja, ja men då så Mm. Då, då kommer jag antar på något Han mm. tar att vi kommer få höra mer När vi kommer tillbaka sen efter jul och nyår Ja precis nyår. som sagt jag har ju inte spelat någonting av Main story direkt men jag är ändå mm. intresserad av Att se vad som händer eftersom Det har ballat ut lite <laughs> eh, det ska bli riktigt intressant Att se Kan väl säga att det kommer nog bli en gans, Ganska mer djupgående Recension av Watch Dogs eh, När vi kommer tillbaka Efter jul och nyår När jag ändå har fått hunnit känna på Spelet lite mer ordentligt, fått prova allting och dessutom testat lite mer av Internet eller multiplayer bitarna om inte annat också Eller online bitarna Än så länge har jag bara äh, Fått, det hade de likadant i förra spelet också Såna här typ utmaningar där du ska försöka hacka andra Spelare som är online och att du ska ta, vara i närheten av dem Hacka dess telefon Och försöka inte bli dödad under den tiden äh, jag vet fortfarande inte om det är spelet i sig som gör att du måste utstå det här första gången. Eh, alltså att det måste hända dig. Eller om det faktiskt är någon annan som har typ utmanat mig eller vad man ska kalla det för, men eh, jag har blivit utsatt för det en gång och självklart lyckades jag inte hitta den här personen i alla fall. För det är så att du får en varning så här. oh shit, någon håller på att ladda ner din information eller viktig information från din telefon. Eh, och då är det din, din uppgift är att leta reda på den här människan som, och som är, antagligen är i närheten av dig för att den får inte ta sig för långt ifrån dig heller för att då tappar han connection. Eh, och då ska du ju försöka ja, oskadliggöra personen, oftast eh, försöka ha hjälp personen. <laughs> det är väl den lättaste sättet att oskadliggöra den. Eh, jag lyckades absolut inte hitta personen eh, trots att man, borde, man tycker att det borde vara ganska enkelt att hitta en annan online spelare som springer omkring runt omkring dig men ja det är bara inte bra på att se någonting som sticker ut. Ja, det är verkligen sjukt svårt. Jag fattar inte varför det är svårt heller för det är verkligen så här det kommer upp en jättestor varningsskylt på hela din skärm så här du blir hackad. Man bara ja, okej, okay. vad ska jag göra nu då? Så bara hitta personen och så ser du till och med på kart eller på minikartan. Liksom vilket område den här personen är inom. Och så ska du försöka hitta den innanför den här cirkeln som är på minikartan. Alltså det är helt... Ja, det finns många ställen att gömma sig på. Ja, riktigt många. För den personen behöver ju egentligen bara sitta still. Och vänta på att den här jävla mätaren går upp till 100. För att när den mätaren... Ja då har han ju kommit upp till 100 procent. Ja. När den mätaren är uppe på 100, Ja då vinner ju han och då försvinner han. Man säger... Man ville bara strypa och man står där med sig som bössan i högsta hugg. Och bara, vart i helvete är han någonstans? Så att, ja. Men vi hoppar väl in i nyheter då? Absolut. För en tid sedan avslutades den första säsongen av Hitman- Vet, vi vet också att det kommer en nytt säsong till nästa år. Nu har Square Enix och IO Interactive med att de kommer släppa ett nytt uppdrag till spelet den 13 december. Den oh. heter Holiday Hoarders och utspelar sig i Paris som förbereder sig inför julen. Och ja, det är Paris, du men och man kan kluta sig tomte och lite allt möjligt. och gå. Oh, och jävlar vilken cool trailer skulle jag, säga. Skulle jag vilja säga. Riktigt ja, jävla häftig. Jag satt där och bara väntade på att ska han inte döda någon, ska han inte döda Nej, det gjorde han inte. Men det var en scen där han gick in sån tomte och så bara droppade han en yxa lite snyggt och skulle gå fram och hugga någon man bara ja, Jag trodde, jag satt och tänkte exakt likadant, Nico. Precis likadant. Det här bara, men vad fan, varför klipper de för? Varför, varför dödar de ingenting för? Men ja, det, det ser jävligt roligt ut i alla fall skulle jag säga. Nej, mm. äh, men det är en rolig grej ändå. Eh, nu ska vi se, vi har ju PlayStation Plus. PlayStation Gold nu för december. Och Till PS4 är det Invisible Ink Och Stories Past of Destiny's. Destinies. Till PS3 kommer Hyper Void och Tiny Troopers Joint Ops. Båda de här går också att spela på både PS4 och PS Vita. Och till PS Vita är det Color Guardians. Som också går att spela på PS4. Samt v v v Vad ja, är det nu för något? Det är sex v direkt efter varandra Det är ett namn tydligen på ett spel <skratt> jag okay. ingen På aning. någonting det går att spela den på Eller vad då? Ja, det är ett spel som heter v v v v v, v. <skratt> Det låter skitskumpen. Ja, det är lite okay. så alltså. det får vi kolla ner Ta ner och kolla vad det är ja, ja. Äh, Enda jag har hört talas om är Hyper Void Men jag vet ingenting om det Så jag har ingen aning vad det här är för spel den här månaden men de är gratis För alla som no. har plus Så nice. check it out Och sista nyheten Det är Det var ju Playstation Experience i lördags Och jag har Listan, jag tror jag skrev upp Allihopa i alla fall Och jag tänkte att och shit skrev du upp alla Jag skrev upp Jajaja. sånt som såg intressant ut ja. ja det är bra för jag tänkte nämna alla spel Och så fort det kommer ett spel du är intresserad Eller du vill prata lite mer om Så säger du bara till Uncharted, The Lost Legacy Började de med, ny trailer mm. Mm. Jag ser Jättemycket fram emot det här Mer Uncharted och Story uppdrag Fast det är ju med Oj nu har jag helt tappat namnet Vad heter hon? Och det är Chloe man får spela Det lilla man fick se av i alla fall och det såg ju häftigt ut eh, Som sagt vi, ska, vi kommer ju inte få. De har ju sagt att det kommer inte bli någon mer Nathan Drake Hans story är färdigt Nu var det diskuter diskuterade man vem det var Som skulle få Äran att vara i nästa DLC Och det blev Chloe Och det tycker jag är ett jättebra val För jag tycker hon är en stark och intressant karaktär Ja, det såg riktigt, riktigt häftigt ut om inte mm. annat. Jag som är riktigt sugen på mer Uncharted för, för min del tycker att det ser. Det, vi vill spela, det är allt jag säger. <laughs> ja, det är bra. Jo, jag ser riktigt fram emot det. Uh, nästa spel de visade var Marvel vs Capcom Infinite. Uh, efter det visade de Wipeout och Mega Collection. Uh, Destiny. Mm. The Dawning är ett nytt DLC som kommer Och Crash Bandicoot Insane uh, Trilogi uh, Vad tyckte du om fan? den då? Jag tycker att det var riktigt häftigt ju. Det, det är ju någonting som jag spelade När jag var liten Alltså när de kom från början Jag, ty jag ska tycka det blir skithäftigt Att få spela det igen mm. Ännu snyggare dessutom Ja precis. Vad tyckte du om den nya uppiffade grafiken? Jag tyckte det såg skitbra ut. då så vet jag inte om det är så här att jag har rosa glasögon på mig från det förra. För jag tyckte det förra såg bra ut. Mm. Men det var ju skitlänge sedan jag spelade Så jag tror att jag skulle tycka det såg alltså, trasigt ut om jag såg det idag. Så att det är nog jävligt snyggt, ska jag säga. Den upphiffade. Uh, lite spoiler, spoiler. Man får ju spela Crash Bandicoot det gamla i Uncharted 4. Och de det som en liten. Eh, vad heter det? Easter egg. Ja. Och eh, det här ser bra mycket snyggare ut. Eh, det är inte jätte. Alltså, det är inte ospelbart det gamla. För det är, det är ju plattformar tecknat liksom. Ja, ja. Det ser fortfarande helt okej okay ut. Men mm. det nya såg ju ännu bättre ut. Så det tyckte ja. jag de hade gjort riktigt bra. Ja, nej för jag tycker. Det, det, det, <hör> det har jag skrivit med stora bokstäver, verkligen. Alltså, hur häftigt som helst. Det, det är ett spel som jag tycker är. Jag, jag gillar Crash på något vis, så att, jag vet inte varför, men det kan ju ha att göra med att han är egentligen första karaktären på det viset som jag har spelat så pass mycket och ändå fastnat för på något vis. Mm. Så det ska behöva mm. efter att kunna spela det igen. Ja, han har ju varit borta ett bra tag nu, så det är mm. riktigt kul att få tillbaka de här klassiska spelen. Ja, ja men precis, precis. Efter det visades Resident Evil 7. Sen har vi Ace Combat 7. Vi fick reda på att Akuma kommer till Street Fighter 5. De visade en trailer till The Last Guardian som släpps imorgon. Så jag borde få det imorgon också, hoppas jag. Det kan ni få dem om i, nästa år. Hur taggad, hur taggad är du på det på en skala? bara så Jag alltså, har lite ju teaser. väntat på det så sjukt länge. Mm -hmm. Men jag har inga förhoppningar som spelar. Alltså, spelare. Jag ser ju inte ner på spelet någonting, men jag är inte heller jättetaggad, utan jag vill bara ha det så jag får se vad det är. Ja, ja. För jag är inte en av de här som har väntat jätte, jättelänge, utan jag har väntat på det. Ja, man har hört talas om det, men jag är inte de här som har suttit och kollat varje trailer och är helt övertagad på spelet och bara det här kommer ju bära eller brista för studion, bla bla bla. Nej, visst, jag har tagit typ 15 år, men jag tar det som det kommer, jag är inte superfan och jag har inte spelat dem tidigare varken Iko eller eh, Titans eller vad heter den mm. Jag tänkte säga Remember the Titans med det film <laughs> <laughs> eh, Vad heter den då? Ah, Iko och Shadow of the Colossus heter den ju. Ja, ja, ja. ja. Jag har inte spelat någon av dem jag har tänkt det, men sen fick jag se att grafiken inte har riktigt kommit upp. vad jag är van med så då ser jag hellre fram och att vänta på The Last Guardian och se hur det är. Mm, mm, mm. Efter det fick vi se Pappa The Rapper och Loco Rocco och Patapon. <laughs> Pappa The Rapper fick vi ju se en trailer på. Jag har mm. aldrig spelat den gamla serien. Men sen kom du upp jag, texten eller? Loco Rocco och Patapon. Och de har jag spelat på PSP. Aha. Loco Rocco är roligt, men det stora är Patapon. Åh oh, vad glad jag blev att vi ska få ett nytt Petapon Även om det är en, så att det är gammalt spel Fast upphiffat vita Eller handsplay 24 Eftersom det är det jag har Jag hoppas alla köper Petapon För det här är en serie som de borde ta upp igen Och göra på nytt för den är skitrolig mm, mm, mm. Och det är det jag har pratat om tidigare Att man gör allt i Knapptryckning, alltså det är takt Ska man Marschera fram och då kanske de säger Patta, patta, pattapon Och då måste du ju klicka i den takten Patta, ja, just patta, det här patta, du pratade om någon gång, shit Ja, precis ja. För då är det en knapp som är för patta Och en som är för pon Så då måste du klicka patta, patta, patta, pon Pon, patta, <laughs> pon, pot, pon, patta, pon Och så, så här hålla på Och det är olika för hur man slåss Vissa är för kastas Vissa är för skjuta pilvåge Skithäftigt och jätteroligt Och jag hoppas att alla Jättemånga skaffa det här spelet Så att vi kan få en ny utgåva av den mm, mm, mm. Efter det visades Nack 2 mm. Jag spelar inte första, jag har inte hört jättebra grejer om det. Det var ganska chock bland de podcaster som jag har lyssnat på om att det kommer en två men ja, vi får se hur det blir då. Mm -hmm. Efter det, Gravity Rush 2 DLC Grand Turismo Sport Nino Kunai 2 Revenant Kingdom Yakuza 6 och Yakuza Kiwami Dango Rampa V3 Nere Atoma Is Origin Dreadnought uh, Pyre Vain Absolver uh, What Remains of Edit Fringe Next Machina Let It Die Lara Croft Go Windjammers Starblood Arena Neo. Det här är faktiskt en spel jag är intresserad av Neo. Mm -hmm. Det ser riktigt häftigt ut. Jag är rädd att det kommer att vara så ohyggligt svårt Som typ Blood Band, eller vad heter de. Och Dark Souls, och de där spelen. Mm -hmm. För det ser riktigt häftigt ut. Jag hoppas att det är mer åt typ Devil May Cry-hållet än att det är överdrivet svårt. För det såg läckert ut. Eh, sen visar de The Show 17. Horizon. Horizon. Horizon Zero Dawn. ha, -ha! Det var mitt ljud För att säga till att Det där tycker jag Ser coolt ut som fan mm. Jo Det är... Nu har vi sett väldigt mycket av spelet Jag hoppas mm. att de slutar visa så mycket nu Jag vill inte se mer Jag vill inte se en ny trailer Eller alltså Nej precis. Jag vill inte se en mer ingående trailer För att nu börjar det bli jävligt mycket alltså mm. Ja och de får backa undan där Men sen kommer det sista The last of us two Ja mm. <laughs> God! Ja, oh, vad häftigt. Eh, är man inbeaten Playstation-fan, då vet man det här är ingen chock. Det här vet vi har på jättelänge. Mm -hmm. Men att vi fick se en trailer, alltså, det trodde jag inte. Visst, de sa att det är jättetidigt, men att vi ens fick se någonting överhuvudtaget, det var ju urkot som helst. Eh, imponerad. imponerad. Trälen såg jättehäftigt ut och jag har hört såna sjuka rykten och teorier om just den här trailen, bara. Så jag ser riktigt fram emot spelet och jag hoppas att en av de här grejerna som jag har tryckt om att det stämmer för det är coolt. Det är coolt. Och det var ju PlayStation Experience. Ja. Med allt som du hade kollat skrivit upp. Ja, det var inte jättemycket jag hade skrivit upp. Däremot tyckte jag det var... Vad jag faktiskt har skrivit upp Som jag inte har nämnt Stock mm. Det är att Mycket av det här kom till Vita också Ja precis Som jag är skitnöjd med Att de faktiskt att de faktiskt släpper sak, Nya saker till Playstation Vita Också mm. För då kommer jag Det betyder alltså att jag kan fortsätta spela på min Wee! Det är bra det Jo. Och många spel var Kommer till PS4 och Vita Så det var ju ja, väldigt mycket sånt Och det var ju kul att se Ja, jag vet, jag vet inte om det är eh, om det är faktiskt så att det faktiskt kommer till Vitan eller om det är så att man kan spela det remote mm. från din PS4, att det räknas, att de räknar det på det viset. Hur som så tycker jag det är häftigt att, att det kommer att gå att spela på Vitan. ja precis. Oh, thank you. Uh, sen var det The Game Awards 2016 har ju varit. Mm. Uh, Ja, det här kommer att bli ett litet längre avsnitt Men det är sista för i år Så ni får hålla ut helt enkelt <laughs> eh, Det första jag vill ta upp därifrån Det är att Kojima släppte en ny trailer För Death Stranding oh, Och det var ju en oh, liten oh. What the fuck moment <laughs> <laughs> Lite? Alltså, vad, ja Jag tycker att hela det spelet är Ett what the fuck moment <laughs> ja. Alltså åtminstone det vi har fått sett än så länge utav det Alltså, jag förstår inte hur vad är det här för något? ingen vet vad det är för något. han är ju så svår och det har jag hört, de har tydligen gjort det riktigt coolt i första trailern fick man ju se en barbies ja. den här nu kommer jag inte ihåg vad han heter de, Vadå? då? serien heter den? Okay. vad heter Zombie serien. The Walking uh, Dead. Ja. och så han långhåriga ja, han var med i första trailen. whatever. Ja. Han höll ju en barbies. Okej. Okay. Uh, om man sätter de, båda de här trailerna i till varandra Och spelar dem samtidigt ja. Då när han sitter där Och när bebisen försvinner ur hans händer ja. Då vaknar Babisen upp i trailer 2 I den här boxen då han håller i Okej okay. Så det är, de snackar om att den här är så, i, ut, är så här Invecklad den här trailen Att den går in i den andra trailen. För när bebisen försvinner i den händerna Då vaknar den upp där och det är, spelet är så invecklat att allt ska matcha ihop på något sätt. Alltså, teorier och allt sånt där på ett sånt här spel, det är livsfarligt. För ingen fattar vad det handlar om. Alltså, jag kan säga att när jag såg den första trailern, ja. det var bara... Alltså, jag såg ut som ett stort frågetecken. Mm. Tänkte, jävlar vad vackert det här är. Mm. Alltså, det är snyggt gjort. Men tanken nummer två var verkligen så här... Vart i helvete är det här på väg? V vad ska det här bli för någonting när det är färdigt? Alltså vad, vad, Ja, nej, Det är bara konstigt. Ja, det ska bli riktigt intressant att se efter ja, Kojima Metal Gear-serien. Men man vet att han kan ju trolla också. Han gör skitsnygga trailer och har ingenting med spel att göra. Det vet ju inte. <laughs> Kanske inte ens ett spel. Det är bara att han tycker om att göra trailer. Ja, kan också. Ja, bara, bara så här... ni, ni lång näsa på er liksom. Ja, precis. Men i alla fall, det är Game Awards 2016. Jag tänkte att vi ska gå igenom lite snabbt bara några av grejerna som blev nominerat och vilka som vann. Mm, mm. Jag tänkte börja med bästa nar narrative. Alltså berättelsestory. Ja. Nominerade då Firewatch, Inside, Mafia 3, Oxenfree och Uncharted 4. Vilken okay. tror du vann? Oj! Vilken jag tror vann mm. Jag har inte spelat någon av dem Eller jag har spelat Inside mm, Som jag inside tycker då. som jag tycker är sjukt bra mm. Så att jag jag, jag på det Jag mm. tror att det är den Ja det var inte rätt Det var Nej. en 4 Thieves 1 ja, som vann Ja Men då kommer vi in i dina trakter här Bästa mobil slash bärbara Oj oj oj Nominerade Clash Royale, Fire Emblem Fates, Monster Hunter Generations, Pokémon Go eller Severed. Tror du det är ju samma där, jag har spelat ett av dem. Så att jag det, det, har ju väldigt, i för sig, bästa handhåll. Det skulle ju kunna vara Pokémon Go. Det är Pokémon Go. Oh, ja man. Det är ju sjukt bra så att det, det, jag kan ju faktiskt. Jag förstår ju varför det vann i sådana fall, absolut. Mm. Uh, här kommer vi in på en, en intressant. Bästa actionspelet. Okej. Okay. Betterfield 1, Doom, Gears of War 4, Overwatch eller Titanfall 2. Oj! Vad sa du mm. att kategorin var? Bästa actionspel. Oj, oh, jävlar. Den går ju för fan inte ens. Shit, vad svårt. Jag vill säga Doom Och det är helt rätt <laughs> Doom vann den mm -hmm. Bästa action-äventyrspel Dishonored 2 Hitman Hyper Light Drifter Ratchet and Clank Eller Uncharted 4 At Thieves End What? Vad sa du? Kategorin var Action-äventyrspel Oj det måste ju... Oh, du. Hitman kanske? Jag tror inte det, men... Nej, det blev Dishonored 2. Ja. Bästa rollspelet då? Dark Souls 3. Deus Ex Mankind Divided. The Witcher 3, Wild Hunt Blood and Wine. World of Warcraft Legion. Eller Xenoblade Chronicles X. Oj. Jag... Jättebra fråga Den har jag faktiskt inget bra svar på Vinna var The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine som var ett DLC Men det är kul att Det vann över hela spel har det, Men har du inte Har du köra, kört Witcher 3 eller? Ja men inte DLC grejen. Okay. så alltså jag vet inte Hur den var Nej, jag tänkte bara, det var, min, min följdfråga var egentligen bara vad du tyckte om det, om, om det förtjänade det då. Men det, Witcher tre absolut. Uh, tydligen ska del erna vara nästan som nya spel, så det antar jag det. Ja, okej, okej, ja. Bästa strategispelet då? Civilization 6, Fire Emblem Fates, The Banner Saga 2, Total Warhammer, uh, Total War, Warhammer X XCOM 2. Oj. Vad, vad var första? Civilization 6. Ja, men jag tror på Sevia. Det är klart det var Civ. <laughs> Bästa sport-slash-racing-spelet då? Oh. FIFA 17, Forza Horizon 3, MLB The Show 2016, NBA 2K17 eller Pro Evolution Soccer 2017. Forza Horizon 3. Det är klart det är Forza Horizon 3. Ja. Oh. Eh. Bästa multiplayer-spelet då? Battlefield 1, Gears of War 4, Overcooked, Overwatch, Rainbow What? Six Siege eller Titanfall 2. Sa du fel nu, eller var det Overcooked och Overwatch? Ja, jag menar direkt efter varandra. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja, du. Titanfall kanske? Nej, det var Overwatch faktiskt. Aha. Men du. du där har du ju ändå spelat ett par utav dem ja. Det vet jag ju Var, för, var det rätt som vann? Eh. I dina ögon mm, ja, <laughs> Overwatch är ju störst Det tror ja. jag faktiskt Det har ju ja. slagit riktigt bra Jag skulle säga Battlefield 1 var Roligare Okej, okay, ja Eller bättre online Alltså online spel på så sätt mm, mm, mm. Men jag förstår ju Overwatch Det är bara att jag inte spelar Det är ju därför Nej, nej men precis. Jag tänkte mest på om det var Har du ändå spelat ett, ett par av de Som mm. var nominerade så Kan det ju vara kul att se vad du, vad du tyckte om det Här har jag ju spelat allihopa Och det är för årets spel Den stora kategorin ah. Och det är Doom Inside, Overwatch Titanfall 2 Eller Uncharted 4 of Thieves End Shit, där har jag ändå provat eh, Vad var det? 4 av 5 i alla fall mm. eh, Årets spel sa du. Ja men det här är stora kategorin vilken Shit. var årets spel. Drar de en gång till för jag är jätte... det här var ju fan intressant. <laughs> Doom, ja. Inside, Overwatch, Titanfall 2 eller uncharted 4 at Thieves end. Oj oj oj, jag vill ju Jag vill fan säga Inside bara för att. Mm. Och vinnaren var Overwatch faktiskt vann årets Jaha, spel oj Det Jaha. såg inte jag komma men det var ju kul Ja, det är absolut Ja visst, det funkar ju det med det, mm. det, det där är ju så jävla svårt Årets spel, för det beror alldeles på vad man tittar på Eller mm. alltså vad man, vad man tar in i beräkningarna tycker jag För det, det finns så himla många olika Årets spel om man säger mm. Nej, och Ja visst Overwatch, man har ju märkt mycket och sånt Men Ändå, jag har inte hört tillräckligt många som pratar om det tycker jag. Men visst, det är säkert <laughs> jättebra. Jag tycker bara det är för lite game modes. Ja, det finns fortfarande det är inte vad jag vet en match, och det är ju bara det jag vill ha egentligen, annars då hade jag hoppat rakt in i spelet igen. Men nu är det ju bara de modsen som finns nu, de tilltalar inte mig. Nej. Men de hade en sista grej jag tänkte bara ta upp så innan vi går vidare till den riktiga den viktiga listan, våran lista. <laughs> Mest efterlängtade spelet God of War Horizon, Horizon Zero Dawn Mass Effect Adromeda Red Dead Redemption 2 Eller The Legend of Zelda Breath of the Wild Vilken tror du är mest efterlängtade spelet Mest efterlängtad mm. Oj oj oj ah, Men eh, vi drar till med någonting Och Det finns ju säkert eh, Zelda människor Som har längtat efter det och det är helt rätt. Det är faktiskt of Zelda of the Wild. Det är mest efterlängtade spelet. Jävlar! Det är okay. intressant. Det är inte ändå intressant sina minst. Minst sagt <laughs> intressant. Absolut. Men då kommer vi in till det viktiga, det roliga, det intressanta. Det är ju våran lista. Och det är huvudämnet. Det är... Årets bästa 2016 ja. A Bit of Nerdiness Edition mm, mm. Eh, Och Tack allihopa som har röstat Enormt jättetack Det var jättekul att se att det var så pass många ändå som Rösta Ja, jätteroligt eh, Och kategorierna var årets bästa spel Årets bästa film Årets favoritspel Årets favoritfilm Och övrigt eh, Snabbt, årets bästa spel är av de spel som kom ut i år Årets bästa film av de som kom ut i år. Årets favoritfilm och av favoritspel. Det är de som gamla spel men man har spelat dem åt helt enkelt. Ja, ja. Och i övrigt, ja, det var ni kände för. Eh, jag tycker vi väntar med de spännande årets bästa spel och årets bästa film till sist. Åh, oh, okej. Okay. Eh, jag tänkte bara läsa först upp det övriga som folk ändå tog upp. Ja ja Nördines podcast. Åh oh, Tack! <laughs> Det är klart att vi måste slå på vår egen trumma också ibland Och det var väl Hårsta, om jag inte minns helt fel Och det var jättegulligt Hårsta, det tackar vi enormt för Jag, jag tror bestämt att det var det, ja Efter det var det brädspel Fler och fler Börjar upptäcka att det finns en hel del Massor av roliga brädspel, förutom Inom kaninerna det vanliga Och det kan jag hålla med om För mig var det 2015 som brädspelen Tittade fram för min del Det var då jag började ordentligt men det är kul att det är ännu fler som har kommit nu 2016 in i brädspelsvängen. Absolut. Eh, efter det har vi ännu en podcast. Hello from the Magic Tavern. <laughs> fortfarande ja. riktigt roligt. Jag lyssnar på det senaste idag. Han om en dvärg som söp skallen av som Skitroligt. Är det fortfarande lika bra? För det var länge sedan nu jag lyssnade på det. Till och från. Det beror på ja. vad det helt var för gäst. Yes, eh, idag var skitroligt, Men ja, för, för, sen har det varit lite småsekt. Jag tyckte det var riktigt, riktigt bra i början. Och då, då lyssnade jag ju från början och framåt. Mm. Och tyckte det var sjukt bra. Men sen följde på vissa ställen. Och beky mitt bekymmer var det att. Han jag lyssnar på någonting annat då. Mm. Innan som jag ville lyssna heller. Eller som, jag, som fanns mycket att lyssna på. Då tappar mm. jag dem helt och hållet. För att. Den där veckan det föll Det är liksom såhär eh, Det fick mig liksom inte att hoppa in i det veckan efter igen Så att jag ska nog att ta, ta tag och lyssna på dem Eller börja lyssna på dem igen ska vi säga Det är några avsnitt mitt i där Men eh, jag tycker mm. de ändå har kommit tillbaka någorlunda mot slutet igen ah, Okej, okay, ja men perfekt så Det är ju perfekt. faktiskt intressant eh, Efter det så har vi just podcast Har mm. du något intresse då finns det oftast en podcast om det som man kan nörda extra mycket Eh, absolut podcast eh, har ju funnits ett tag nu och eh, fler och fler gör podcast så som vi gör. Mm. Eh, men även stora och små del bara hitta vad man gillar. Så finns det där ute. Ja ja precis. precis. Och finns det inte börja på dem det själv. Mm, precis. Så kan man också göra. Ja. Eh, viktigast är att ni lyssnar på oss. <laughs> och sist är brädspelsappar. För att spela brädspel på resande fot är kul. Det är väl Björn <laughs> ja. som har gjort det. Jag har aldrig spelat en brädspelsapp, men det är säkert roligt. Inte jag heller. Eller ja, ofenta nu. Jag har faktiskt jag har använt jag har använt en app för... Fan vad det var. det var någon counter till någonting. Okay. Undrar om inte det var till... Eh... XCOM vet jag har en counter till. Men det inte Nå, det jag har spelat. Det. Jag... Vad fan heter det? Vi spelar ju det mycket som fan för. Ja, ah, samma. Jag vet att det var en jävla... Ja, en counter där jag kunde liksom hålla koll på vilken level jag var och massa grejer. Det kommer jag ihåg. Att Munchkin? Fight ja, så var det fan. <laughs> den hade ju vi ju tillsammans. Det var den ja, jag och där gick du ju att hitta en app. Eller jag vet inte om det var en app till just specifikt Munchkin, men det var en app där man kunde hålla räkningen i alla fall mm. för just spel. Jo, sånt är jättebra och det använde vi mycket och det var just mm. Munchkin. Men jag tror det Björn pratar om, det är just riktiga spel för ah. du spelar på telefon. Jo, självklart, självklart Det har jag inte gjort Men Björn du får jättenärna skriva in oss Rekommendera något bra spel om man ska kolla upp Absolut Jag har faktiskt en övrig också Det är tv-serier Okej okay. alltså, TV alltså nya serier som har kommit För jag har Jag skrev upp tre stycken som jag faktiskt har kollat på under året mm. Det är Luke Cage, Daredevil och The Flash okay. Alla på Netflix jag är jag rätt säker på mm. Och Alltså bara jag ville bara, bara nämna det att det, finns fru, att det har kommit fruktansvärt Mycket nya serier ja. Och bra dessutom Jag vill också någonting på övrigt mm. En tv-serie Den nämnde jag för några av, i ett avsnitt The League Den här ja. om amerikansk fotboll Den fick jag rekommenderat i år Av en god vän Och den är ju så jäkla bra den Vad, tycker vad alla handlar det om? De spelar fantasyfotboll Ja, ah, okej, okay, okay. Och gör sina egna ligor och sånt. Men, alltså, den är så rolig. Och den spårar ut och talar man bara. Det här är grunden. fantasyfotboll och sen spridning av att alla <laughs> håller kamper. Folk dör och det är det ena mer och fjärde. Det är så, det är så oh shit, Folk dör. Ja, men om, det är fantasy fotboll. Nej, jag sa. Alltså, de spelar det men det kretsar väldigt lite kring det Utan det är folket runt om som spelar det ah, okay, okay, ah. Och ju längre man kommer in i serien Ju mer stördare blir det Och det är helt sjukt <laughs> Och sista Nu tänker jag vara lite brun näsa Och det är ju er lyssnare ni, ni är speciella för oss Ja. Högsta poängen man kunde ge var tre Men eftersom vi ledare Så ger vi hundra poäng till <laughs> Årets favoritfilm Ska vi hoppa in i Ja. Jag har ingen här För jag kan inte komma på en enda film jag har sett i år Som inte eh, och, vi såg på bio Men och, du hade någonting Ja, hade, jag har fuskat lite eller, Har du en lista eller har du bara skrivit upp Några som du faktiskt har tittat nej, på Nej, jag har, jag har en etta Okej, okay, ja, ja det, det Men Ska vi vänta har. med din etta Och så börjar vi med att köra Lyssnarnas ja. Deras nummer tre Det är två stycken Båda fick en poäng och det, det var The Conjuring och Captain America Civil War. Hmm. Två bra filmer måste jag säga. Oj. Håller Hamnar med? de på samma plats? Samma. Ett poäng var. Oj. Okej. Okay. Ja. ja. Det är ju inga dåliga filmer. Det är det ju inte. Absolut ja. inte. Jag tänkte mest på att det, var de på samma nivå? Verkligen. Men ja <laughs> okej. Okay. Ja. Absolut. Nummer två. We Were Soldiers. Star Trek Beyond och Wolf of Wall Street. Ooh. Jag har inte hunnit sett Star Trek Beyond den. Men Wolf of Wall Street förtjänar ju en andra plats. Ja, den är bra. Star Trek, jag. jag gillar de tidigare, så den är också We Were Soldiers. Ja, klassiker. Mm, <laughs> mm. Och nummer ett då Vad hade du som nummer ett? Eh, som sagt, jag har ju fuskat eller det är inte fusk för att det står inte i reglerna. Det står bara att favoritfilm är bästa filmen man har sett under året. Mm. Eh, Deadpool. Absolut, och det hade även lyssnarna här. Tillsammans med The Lord of the Rings. The Fellowship of the Rings. Den håller jag med. Den, den, mm. den är fint, den är fin. Och The Hateful Eight. Som inte jag hunnit mm. sett den heller. Nej, inte jag heller faktiskt, tyvärr. Nej. Årets favoritspel då? Mm. Eh, här är inte intressant, för här har jag faktiskt en lista. Ja, jag också. Här det är jag också en ju, lista. Det har ju blivit lite spelande i år, kan man säga. Eh, och vi har ju en liten lista... Vi skrev ju bara att man ska rösta på tre grejer. Vi har röstat på fem för vi är lite speciella. <laughs> eh, vad har du på plats fem? Eh, jag har nog eh, faktiskt eh, Ratchet and Clank, det jag har spelat nu. Ja, oh, nice. Faktiskt. Eh, jag har ett spel som heter Shank. Som är mm. sidoscrollande bdm kan man säga. Man har lite pistoler och lite katanas så allt möjligt. Och bara ska springa från vänster till höger och slakta sig igenom fiender. Ja, ja. Finns det riktigt billigt på Steam. Riktigt roligt. Det finns även en tvåa som är lite bättre men den har jag inte spelat klart. Jag spelar klart ettan och sen ja, var tvåan väldigt lika så då orkade jag inte spela igenom. Men mm. mm. shank i alla fall. Nummer fyra. Eh, där har jag eh, ett, ett spel som jag har spelat ganska länge och eh, som jag, det är med mest för att jag tyckte att det var så fruktansvärt bra trots att jag har tappat det lite grann nu Men mm. eh, Fallout Shelter oh. ja. ja, det har du ju spelat väldigt mycket av ah, eh, det är fruktansvärt många timmar i det spelet, alltså det är tur att det inte finns en, eh, en encounter om man säger så i timmar på det spelet För att det, då skulle jag nog bara skämmas tror jag om jag fick se den för mig var det ett väldigt nytt spel att spela nu också Beyond Two Souls var inte alldeles för länge sedan spela Riktigt bra Men som jag sa det Det var små grejer med styrningen Som var lite dåligt med det spelet Ja, ja Och då kommer vi till nummer tre Och där börjar vi med lyssnarna då Där har vi hela fyra spel Som hamnar på samma Det är Titanfall 2 Drakar och demoner, jag antar att det är det där som heter Neverwinter, det nya släppta. Okej, jag är inte helt ja. säker, det stod bara drakar och demoner, men jag antar det. Mm. Äh, Patchwork till Android och Card Crawler till Android, de har ingen aning vad det är. Men Titanfall 2 är ju ett bra spel i alla fall, det har jag ju spelat med det. Ja. <laughs> äh, din nummer tre. Äh, mitt nummer tre är Just Cause 3. Mm. Mycket bra spel. Som jag också har spelat under detta år, faktiskt. Har du ska testa delsen eller någonting? Nej. Nej, jag har ju tyvärr inte det. Jag spelade ju som fan där ett tag, sen tappade jag det. Ja. Sen av en annan anledning här när jag skulle gå in och spela det igen här för ett tag sedan. Ja. Då har jag tappat min spaning. Ah, surt. Så jag... Det var tyvärr så här... Eh, fu <laughs> Och eh, stängde av, tyvärr. Mm. Jag, jag har tänkt att ta upp det igen, men... Fan, jag tror att eh, jag tror jag har 30-35 timmar nerplöjt i Just Cause 3 och den spaningen är borta. Så mm. jag är inte jättetagg på att hoppa in just precis nu, men det, det kommer nog, det kommer. Okej, okay, nice. Och då har jag tänkt att prova på del Sena också. Ja, ja och det, det lät ju väldigt häftigt med det här man kunde flyga jetpacks eller vad det var. Absolut, det låter ju skithäftigt, men eh, som sagt, tyvärr så har, jag, har det liksom försvunnit lite för min del. Eller Min är Heavy Rain Precis samma som med Beyond to Souls, underbar story Jättevackert allting Men mm. kontrollerna är ju Skräp där också, lite bättre än Beyond to Souls men fortfarande skräp Ja, ja, precis Nummer två, lyssnarna World of Warcraft, Legions Dungeons and Dragons Ja, vad det nu är det för något Och Rise of the Tomb Raider Mycket bra spel mm. WoW vi inte spelat som and Dragons Det på vilket det är Och Rise of the Tomb Raider är magnifico Din nummer ja. två eh, Tvåan för mig är Uncharted Golden Abyss ah. Som jag Som sagt har lagt ner Det är faktiskt ett spel som jag har spelat sedan förra veckan också Mm. Eh, tänkte mig ju självklart eh, Ta alla achievements Tills jag kom fram till den sista Som är fan omöjlig Okej, okay, vad ska man göra det. Oh, man ska ha ihjäl 10 stycken uh. Med ett slag okay. I rad Okej okay. mm. Så du måste skjuta ner dem för sen ding, ding, ding, ding. Exakt Går du in i En fighting animation Mm. Så är du rökt Då är du bara börja ah. om <laughs> Och dina fiender, står du för nära dem för mm. länge, då går de automatiskt in i en fighting eh, animation. Nej, okej. Okay. Och plus att den fjärde fienden, eller den femte, eh, mm. på det stället, jag har jag har, alltså. Jag har pluggat på. Mm. Jag har kollat. De som har klarat den här achievementen, jag har tittat vart i spelet de gör den. Mm. För att man måste, ju, det måste ju finnas tio fiender. I rad dessutom som du kan göra det här på. Ja. Som alltså är till, alltså som är på samma nivå, på samma plan så att säga. Så du kan gå fram och klappa till dem dessutom. Ja, precis. Ja. så det finns ett ställe där jag har kört nu och jag, jag lovar, jag har suttit i två, tre timmar och ja. försökt få det här att funka. Jag får inte till det. Även på Gubbin easy? Med, g, nej, även på jätte easy. Ja, finns det sånt också? <laughs> det finns mycket enkelt, tror jag den heter. Okej. Okay. Karaktär nummer fem som du stöter på mm. Är en lite större, buffligare snubbe oh. han, han slår dig Så fort du kommer i närheten <laughs> okay. Så det gäller att du skjuter Och så klappar till han direkt oh, Annars ja. kommer han att börja slå på dig Och då är det rökt Jag har klarat sex stycken i rad mm. Men det är också allt <laughs> okay. Så att jag... Jag kommer kanske att prova sen Men för att jag skulle hinna spela någonting Den här veckan så var jag tvungen att släppa det Så att nu ligger det på 95% Completion mm. Men det, jag tror bestämt att det kommer att få ligga kvar där ett tag Men eh, Spel nummer två, Uncharted nice. eh, Min nummer två är South Park, Stick of Truth mm. eh, Det här är ett av de bästa spelen Jag har spelat överhuvudtaget i år Oj, Bland cool. de nya Det var så jäkla ja, kul ja. Och det konstiga var att första gången jag testade spelet tyckte jag inte om det alls. Så jag visste inte Nej. var jag var för i svacka. Sen testade jag det igen och bara sjönk in i det och ville inte släppa det. Och mm. hade så kul. Och även, det är något av de bästa jag har garvat i år också och ett spel, för är ju helt dumt i huvudet. <laughs> Men skitroligt. Jättebra liksom rollspel med just fantasy -tema och jag tycker alla ska kolla in det. Ja, ja. Nummer ett. Lyssnarna. Mafia 3. Destiny. Dragon Age Origins och Oceanhorn eh, Jag har spelat Destiny Jag har spelat Dragon Age Origins Mycket bra Mycket bra mm, mm, mm. eh, Nickel well approves Oceanhorn <laughs> är ett eh, gammalt eh, mobilspel om jag inte har minst, min, missminner mig som nu finns till PS4 och allt Lite mm, zelda ska det vara Om får 3 har jag hört väldigt bra om förutom att eh, det är buggigt <laughs> och tråkigt har jag hört Lite oh. uppdragsmässigt Men vänta men nu, du, du har story. hört att det är jättebra Men det är buggigt och tråkigt Ja, att, alltså Storyn är magnifik och allt sånt Aha, där och okay. Men just gameplayet Och ja. sånt där är lite iffigt Okej, okay, men då köper jag det då köper eh, jag det. Din nummer ett eh, Ja, alltså Ettan är faktiskt vald Enbart utifrån vad jag har haft Absolut mest roligt med Okej okay. Trots att jag inte har spelat jättemånga timmar. Men jag har aldrig haft så kul. Alltså det, det var länge sedan jag hade så roligt och spela spel samtidigt. Mm. Det är Garys mod. Okej. Okay. Faktiskt. Mm. Just för att jag aldrig skrattat så in i det var länge sedan jag skrattade så mycket som jag gjorde då när, när du, jag och Danne spelade. Ja. Och det var ju just, vad heter det? Hide and Seek heter det så? Ja, exakt. jag, jag tror i alla fall att det var så det hette. Nej Det, det var det du... det gick ut på åtminstone. Ja. Det heter ju, Prop Hunt heter det ju. Ja, exakt. Ja, jo det är... Ja, Nej, det är fruktansvärt, fruktansvärt roligt och bra spel. Så mm. därför förtjänar den min första plats. Ja, det måste vi göra igen. Min första plats är den som jag har spelat i år. Men hade jag spelat det förra året, då hade det varit årets spel. För det kom förra ja. året. Ah, okay. Det var bara att inte jag hade till inte hade inte den konsolen. För förra året valde jag antil Dawn fortfarande riktigt bra spel, men det här är ännu bättre. Och det är Rise of the Tomb Raider. Och det släpptes ju till Xbox One förra året och till PS4 i år. Och jag kunde inte vänta på att det skulle släppas till PS4, så för ett halvår sedan i somras skaffade jag ett Xbox One. Enbart för det här spelet och så jäkla bra. Alltså... Gameplayet är ju bättre än Anshaded och alla vet hur mycket jag älskar Anshaded. Mm. Inte lika bra story eller karaktärer men gameplayet är ju något av det bästa jag har spelat någonsin. bra spel och ja, vackert. Ja. Rekommenderar, har man inte spelat och då är det ett måste, tycker jag. Ja, ja. Men då kommer vi in på de viktiga grejerna. Årets bästa film. Det här ska det bli intressant att kolla. Det här är ju det jag har i alla fall. Alla de här har jag sett på bio förutom nummer fem som jag såg på flygplanet när vi åkte utomlands i somras? Uh, what? Eh, min nummer 5 uh. är Kung för Panda 3. Ah. Riktigt ah. bra, riktigt bra. Eh, är den lika bra som ettan? Nej. Är den bättre än tvåan? Ja. <laughs> den är mitt emellan där och, men jag tyckte den var riktigt rolig och skärmig. Mm, mm, mm. Vad har du för nummer 5? Min nummer fem blir nog faktiskt Warcraft, the beginning ah. Ja, den missade jag, men så den var så pass bra i alla fall Ja, ja, ja skulle jag säga, mm. absolut, det tycker jag Nice, eh, höll den positivt med världen som du har spelat World of Warcraft också Ja, matchade det matchade in bra med... Ja, jag, jag, älskar, jag älskar att kolla på filmen. Alltså, jag tyckte det var så häftigt att se filmen för att det var så pass mycket i filmen som. Det är såna här grejer som alla som tittar på den kanske inte kopplar allting. Mm. Men det behöver man inte göra för att kunna se filmen. Dock, den som är, har spelat spelet och gör de här kopplingarna tycker att det är ännu coolare. Det är liksom en he, ett helt steg till att liksom så här. Wow, här har jag sprungit runt, eller här har jag gjort det här och det här. Eller ja, det är ja, coola kopplingar, absolut. Och det, och det gjorde, ja, det gjorde det så att den faktiskt hamnade med på listan. Ja, coolt. Då kommer vi till lyssnarna, för de hade några på fjärde plats. Ja, ah, okej. Okay. Tre stycken, rätt sagt. Batman vs. Superman Extended Version, alltså den som kommer för inte allt för länge sedan på Blu-ray. Mm. Mm. Fantastic Beasts and Where to Find Them oh, ho, ho. Det, ja. eh, Och vi kan ju stanna där lite snart bara, Eller vänta, vi tar tredje The Secret mm. Life of Pets Men du berättar ju väldigt snart förut Du har ju sett den, men vad tyckte du om ja. då? Ja, ja. alltså Jag tycker den är sjukt bra mm. jag, jag, jag älskar att få komma tillbaka Till universumet ska jag säga Inte till, till Harry Potter i sig Utan det är ju det är ju det universumet Man kommer tillbaka mm. till Och ej, jag tyckte det var fruktansvärt bra Jag, jag det, det går ju rykten om att det ska komma Minst två till och jag Väntar med spänning kan jag säga Men var är Harry Potter känsla Över det? För jag tycker trailern är ju, alltså visst det är magi och sånt Men jag tycker inte det känns som samma känsla Som Harry Potter-filmerna Eh äh... Det, det är inte riktigt, alltså det är ju inte, det är inte jättemycket vifta med pinne i den här filmen ska jag säga. Nej. Däremot så är det ju de här, äh, vad heter det, oh, vad heter, Magnificent Beasts? Mm. Ah, alla de här djuren. Mm. Det är ju det som själva filmen baserar sig på. Mm. Och det gör att liksom, man köper att det inte är så mycket staveviftande alls. För att det är ju de här man, man man tittar på filmen för att få se typ. Men skulle det kunna ha klarat sig utan att vara Harry Potter alltså att den hette eller så att man visste att den var i Harry Potter universum och skulle kunna klaras som en eller är det enbart för att ja det är Harry Potter och vi har läst om dem i en bok eller Jag skulle säga att alltså hade man inte sagt att det var från Harry Potter så hade man ju bara skylt dem för att ha kopierat. Ja okej, okay. det så pass. Alltså det, det, det, världen i sig är ju så pass lika ministerierna hit och dit finns ju med i den här filmen ah, okay. precis som den finns hos i, i Harry Potter-filmerna och den biten så att man var ju tvungen att, att faktiskt påvisa att det är det här universumet det, vi vet om att det är så mm. liksom för annars hade man bara sagt att jävla ripoff okay. så att det, det, det, det, det var de tvungna att göra absolut men jag tycker den står på egna ben utan bekymmer det gör den mm. Så den är absolut värd att se. Och ja, jag vet att jag bomma och berättade det sist. Faktiskt. Jag nämnde det tror jag, men det var ju aldrig ja, så att jag... Där kom ja, i slutet har jag kommit väldigt snabbt in på det. <laughs> Exakt, jag glömde helt bort det. Så att... Nej, jag tycker att den var riktigt, riktigt bra. Och det är en, det är en story som, som håller, tycker jag. Och det är en riktigt rolig film att se. Mm. Det är nummer fyra då? Min nummer fyra. Det blir faktiskt The Doctor Strange. Okej. Okay. Magi även där. Ja, precis. Du gillar och. det där med viftan där. <laughs> ja, fast här är det ju inte så mycket. Ja, här är det ju viftande som fall, men du är ju ingen trollpinne. Nej, det har man inte. Nej. Här är du trollring, va? Eller vad fan var det? Jo, ja, han har ju sina knuckle Ja, det var ju någon ring där man var tvungen att ha. Vad hade eh. du på fyran då? Min nummer fyra är X-Men Apocalypse. Ooh. Eh. Ja. Mer X-Men, men jag tyckte ändå det var, det var intressant. Ny take. och... Man fick se Apocalypse och hur de gjorde det. Och... Mm, mm, mm. Nej, men det var intressant tyckte jag. Det är inte den bästa ex filmen absolut inte. Men jag tyckte ändå de var tillräckligt bra. Mm, mm. På tredje plats har vi av lyssnarna The Handmaiden och The Revenant. har inte mm. sett en enda av dem. Jag har Nej. Revenant men jag har inte hunnit sett den än. Även Nej, den samma med, har här. Inte, inte sett någon av dem så att, eh, tänker inte yttra mig. Men tycker du, lyssnarna att de är bra så då för, förtjänar de säkerligen den platsen. Mm. Och är nummer tre? Eh, ja, min nummer tre är tonårsmuterade Ninja Sjölpador. <laughs> Okej. Okay. Faktiskt. Ja, out eh... of Out of Shadows. Jag tyckte filmen var riktigt häftig. Mm. Och, jag och jag satt och satte ihop de här listorna igår. Mm. Och kollade igenom trailrar till all... Jag skrev upp, först skrev upp alla filmer jag hade sett i år. Som släpptes i år. Mm. Eh, sen satt jag och kollade igenom alla trailrarna, bara för att få Alltså för att komma tillbaka i filmen för att faktiskt kunna sätta ett betyg på den eller överhuvudtaget kunna stapla upp dem. Okay. Och, och jävla, alltså jag gillar, den här filmen är en sån som jag skulle faktiskt kunna tänka mig nu att leta reda på Blu-ray-utgåvan -ut och uh, sätta mig och kolla på den igen för att jag var taggad på att titta en <laughs> gång till. Så att uh, den förtjänar absolut tredje platsen här hos mig. Uh -huh. Nej, det var ju ett väldigt intressant avsnitt för jag var ju emot både dig och Danne med den här filmen. Mm. Jag tyckte inte den var dålig men jag kunde inte hålla med någonting av vad ni sa. <laughs> så den är inte med på min lista. Jag tycker absolut den är c värde Jag tyckte mm. den var intressant men jag tyckte den var lite löjlig på samma gång. Men svårt att säga, alltså löjligt är ett väldigt hårt ord. Jag menar ju inte att den är dålig på så vid men... Det var, till, det var för mycket som irriterade mig om jag säger så, ja, mig personligen. Det ja. bara, nej men det där... Nej, det Speciellt som jag tyckte var jätteirriterande det var när jag en pizza där i början. Jag bara... Nej, nej. <laughs> jag är ner på spelplanen ja. Va? ja, just det. Redan där bara. <laughs> just det. <sighs> nej, nej. Däremot så tror jag att den här filmen hade mått bättre av att om de hade gjort en eller om inte alla andra superhjältefilmer hade gjorts samtidigt. Det tror, men, det tror jag absolut. Men hade inte alla andra gjorts då hade inte den här blivit gjort. Det, det blir liksom lite. För jag tror att den här känns lite löjlig mm. eh, När man ställer den emot typ Captain America och Avengers och eh, hela den biten som är ett, liksom ett, ett stort universum som de verkligen har byggt och jobbat med skit länge nu. Och med ja. jättemånga filmer för att bygga upp hela den universumet och så kommer de med den här filmen. Den är inte dålig, men de ska försöka sätta den, sätta det, den världen på en film. Då blir det jävligt tungt när man jämför det med med Avengers universumet om man säger. Ja. men sen var det så små grejer som Biba på Rocksteady, deras prutthumor hela tiden, man bara... <laughs> okay, men, men det där kunde ni ha låtit bli det... det. är ju sjukt bra ju, det är jättekul. <laughs> äh, ja. Min nummer tre är Captain America Civil War. Ah. Tycker jag var väldigt roligt och intressant och jag tyckte de gjorde det bra när man fick se alla de här klungas ihop ändå. Ah. Alla fick tillräckligt med tiden då för att visas och det var ingen som kände riktigt tog över. Det enda som kändes var att jag tyckte inte riktigt var en Captain America-film utan det känns mer som en Avengers liksom, 2.0, eller 2.1 ja. liksom så. Exakt. Jag tyckte fortfarande att var en bra film, det tycker jag. Ja. Jag håller med där, alltså Captain America, det är en bra film. Det, det är absolut, absolut. Mm. Men eh, den är inte med på min lista just för att det har varit så in i helvetet mycket Avengers nu och eh, så mycket sånt så att Nej, det, jag Nej, är jag lite, lite trött på det. Där, ja, jag är lite mätt på det, på det universumet, om man säger så. Mm. Eh, två för lyssnarna. Doctor Strange och Captain America Civil War. Mm, mm. Mycket bra filmer båda två. Båda har funnits med på våra lister. Ja. Goodie, goodie. Din nummer två. Eh, min nummer två är faktiskt Ghostbusters. Oh. Så den det... kom med där. Ja, visst. Det gjorde den faktiskt. Det är samma här. Det här är en film som jag... Det var jättenära Att jag hade glömt bort den här helt och hållet okay. Och så satte jag mig ner Och så tittade jag på trailern till den Eller på några trailer till mm. den dessutom Och då kom allting tillbaka Och då bara så här, fan det här är en riktigt jävla bra film Ändå, alltså, det är en riktigt rolig och Ja, jag gillar den som fan Och min två Är mm. Lyssnarnas Och fanans nummer ett Ah. Så vi kan hoppa in Nummer ett Fan. Mm. Vilka valde ni? Va? Vilken film valde du och lyssnarna? Ja, ja, ja, Deadpool såklart Ja det är klart ni valde det är, det är klart det är det Det finns Det är inte ens en diskussion Det är flera Det är flera <laughs> Min lista jag har skrivit Det är flera Det är alltså Det är flera rader mellan ettan Och sen Sen fyra-fem rader ner Där kommer två. <laughs> Okej okay. det, det är liksom solklart Mm Eh samma sak här eh, Årets bästa film för lyssnarna Deadpool fick 13 poäng Och tvåerna fick 4 poäng <laughs> Det är lite skillnad oh! däremellan Boom Men Deadpool hamnar ju på andra plats på min mm. eh, Jätterolig och jättebra att se första gången Jag har försökt sätta om den men inte fastna på samma sätt mm -hmm. eh, Har du den? Nej eh, Nej jag lånade det av en kompis på nätet om man säger så. Ajajaja, för ja ja Jag jag är ju jättesugen på att köpa den här på Blu-ray-utgåva. Mycket för att förhoppningsvis kunna få lite extra material dessutom. Mm. Och sen för att få se den om och om och om igen. Aj. Men för mig var det ju här att jag har ju inte nog jätte Alltså haft. Jag har ju koll på karaktären självklart. Jag har ja. aldrig haft någon känsla för karaktär Jag har aldrig läst om dem eller sådär eh, Självklart jättebra allt de har gjort Och jag ser väldigt fram emot att få se tvåan också Ja, oh, verkligen eh, Men den hamnade i, på andra plats Just tack vare Ren och skär Girl power på nummer ett Och det är Ghostbusters ja. 3 Ja, du ser, du ser. Alltså, Jag blev chockad när jag kom ut i biografen Och hur mycket jag älskade den här filmen jag tyckte den var så jäkla bra jag hade ju liksom, jag tänkte att uh, tjejerna, de kommer komma in och göra slarvsylt av liksom några Ghostbusters som man faktiskt älskar. Mm -hmm. Och så levererar de och bara uh, trycker upp det. det den är så jäkla bra. Äntligen till klassiker av Ghostbusters. Ja, ja verkligen. jag verkligen. Alltså, jag tycker att de det här gjorde de riktigt, riktigt bra. Jag håller med. Ghostbusters är riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, men så absolut, jag förstår absolut varför ni valde Deadpool men mm. för mig var just Ghostbusters gick av med lite mera umf helt enkelt. Ja, jag visste, jag visste. Men då kommer vi till det stora som jag tycker. De som inte kom med på årets bästa spellistan. Mm. Vi lyckades faktiskt få topp 5 på, även hos er lyssnare för att ni röstades olika men de som kom precis utanför pallen, det var Ratchet Clank och Unravel. Ah. Båda hade ett poäng i var. Ah, ah. Men sen kommer vi in på topp fem då. Top på femman hade vi Overwatch, Mafia 3, Grim Dawn och Rise of the Tomb Raider 20th Century Edition. Mm. Alla med två poäng var. Mycket bra lista. Jag har spelat alla förutom Mafia 3. Och jag tyckte alla var bra spel, det tycker jag eh, Rise of the Tomb Raider var ju den Som jag tyckte mest av dem där Eftersom det var en min favorit Och borde ha vunnit förra året Om jag hade spelat det då Ja, ja Din nummer fem eh, Alltså, nu var det ju så här va att eh, Årets bästa spel, alltså det här är jättetragiskt Men jag har inte spelat så många Spel som har släppts 2016 Okej okay. Tyvärr, som jag kommer ihåg Ska jag ja. ärligt säga eh, Däremot så, jag har fått ihop fem Men jag vill bara säga att det, det, det, det kan vara så att vissa det, Typ den här sista är väl kanske på håret Att den räknas För det är faktiskt eh, Outlast 2 Demon som vi spelade Dock tycker jag den är jävligt bra mm. Men den är min femte plats ja ja. Jag har ju spelat, jag räknade nu lite snabbt Om jag inte har missat något så är det 28 Nya spel jag har spelat i år ja. Jag gjorde nämligen likadant för spelen Som jag ja. gjorde för filmerna Jag radade upp alltihopa Det var att en jävla massa spel ja. Men när jag började kolla release dates ja. Så är det Det är hårsmånen ifrån Att de ska få vara med <laughs> okay. så, att, så därför blir det Det blir lite skralt på de nya spelarna för i år nämligen, Tyvärr mm. Nej, Jag fick ju den här känslan, jag har ju aldrig spelat så mycket som tidigare jag bara, med hur mycket kan jag gjort Okej, okay, 28 stycken som släpptes <laughs> i år Och sen har jag ja. spelat ett x-antal som inte släpptes i år Uf, ja, ja. Någon har som, ett problem Så att Jag kan ju bara säga att eh, Min, min egna, egen förhoppning Är att eh, Nästa år när vi gör den här listan mm. Så ska jag ha spelat lite mera nya spel Kan jag säga det, Och det är, fan, det är nästan ett nyårslöfte för min del Oh, nice eh, Men ja, det måste vara så pass intressant I alla fall det, det tycker jag faktiskt För jag tyckte att det var Alltså det var ju riktigt, riktigt bra det var det. Mm. Dock tyvärr bara en demo, men den får vara med i alla fall. Mm. Eh, min femma är eh, av Ume och gänget som, och det är ju helt klart Unravel. Ah. Eh, riktigt riktigt bra. Det är ju, vad heter. De? Coldwood Interactive, eller vad heter de? Mm, mm, mm. Eh, Riktigt bra. Första jag hade aldrig hört talas om någon tidigare. Men riktigt bra tyckte jag var. Det var en bana som var lite seg och man gör samma sak hela tiden men jag tyckte det var vackert, man fick en tår i ögon mot slutet, det var väldigt fint berättat och allting och just den säger ingenting men det är här svenskt landskap, bakgrunder och allting och olika eh, väder men det här är just bevisar hur oerhört snyggt spel kan vara när man mm, gör ja, det verkligen. simpelt men oerhört snyggt det är därför jag fick min femte plats eh, fjärde på lyssnarna. Det är Battlefield 1 med 3 poäng. Riktigt bra spel. Ja. Faktiskt eh, enligt mig så är det årets bästa FPS-spel. Det är det oh. bästa skjutspelet. Jag har spelat Titanfall 2 mer, det har jag. Men jag tycker Battlefield 1 var bättre. Oj oj oj, okej. Okay. Eh, Gameplaymässigt, utseendemässigt ja. och jag har haft det roligare att spela det. Multiplayer Men jag tycker om just tävlingsdelen När det går snabbt i Tankfall 2 Men jag, nu när jag inte har spelat Någon FPS på ett tag Då är det ju att fillet jag vill ta upp igen Och spela mm, mm, Så det är väldigt bra För min nummer fyra är just Battlefield också ah, haha, Så det får dra det är. ihop dem lite snabbt <laughs> Och det är den enda FPS'en jag har med på min lista Och det är just för att jag tyckte det var den bästa Mm –Din nummer fyra. –Min nummer fyra är faktiskt Overwatch. Ooh, nice. –Ja, Blizzard-spel. –Ja, alltså... –Det Det är enkelt, men alltså det är ju fortfarande så här. –Spela mer. Alltså det... –Det, det bara drar ju in den att vilja fortsätta spela. Mm. –Och det är ju vad ett bra spel ska göra, tycker jag. –Det ska ju hålla fast i. Sen om det är med story eller med gameplay spelar det ingen roll. Får det dig att fortsätta fortsätta fortsätta fortsätta spela så då tycker jag att då är, då är det ju ett bra spel helt uppenbart. Ja, Även om du inte kan sätta fingret på det så är ju det ett bra spel. Och det är lite som du sa där, det är lätt att spela, svårt att bemästra och ja. det är ju ett sjukt bra tävlingsspel. Det är det. för mm. mig är det just som jag har tagit sagt tidigare, det är game modesen. Jag tycker det är för lite game modes ja. som är intressant för mig. Men karaktären och allting, jag tycker om är skitläckare. Ja, jag visste, jag visste. Ja, nej Jag tycker att det är genialiskt, helt klart. Det, mm. det, det, det, å andra sidan har Blizzard någonsin gjort någonting som inte är genialiskt. Men, mm. äh, <laughs> ja. Nummer tre. Lyssna valde Uncharted 4, A Thieves End på sex poäng. Mm. Mycket bra spel, Uncharted. Mm. Inte mycket som slår Uncharted, alltså. Äh, det, det är alltså... Eh... Tyvärr så är det ju bara så att jag ser ju bara en stor hög med spel som jag måste skaffa <laughs> nästa år. Och det är ju bland annat så börjar ju det med alla Uncharted-spelen. Mm. Eh, din nummer tre. Min nummer tre är faktiskt eh, Inside. Min med. Oh, Mycket titta där. Satta. Ja, titta där. <laughs> och Absolut. jag måste tacka dig, Nico, faktiskt. Mm. För att eh, du såg till att jag satte med ner och spelade det här spelet. Ja, precis. För du, jag hade ju spelat i veckan innan och blev ju ja. direkt kär just för att det är så mystiskt. Och mm, det mm. pratas ju ingenting, men gameplayet är ju riktigt härligt. Och... Jo, jag alltså huvud, jag... Huvudet går ju i 180 <laughs> när du börjar spela det där. Man, som, som nu, nu när, jag, när jag fick spela det. Du ger mig en kontroll och bara, kör! Mm. Och man säger, jaha, vad, vad är det här? Och så börjar man springa runt lite grann och så bara, vänta här nu. Det tar fem minuter, sen så går huvudet i... alltså hur alltså, man, tänker, man försöker tänka varenda möjlig lösning. Först och främst på pusslet du har framför dig. Mm. Sen i vad i helvete det här spelet handlar om. Mm. Men det gör det på ett bra... Det är inte så här, what the fuck. Utan det är, vänta nu. Vad är det som händer? Alltså, det är riktigt, riktigt bra. Riktigt mm. bra. Jag hoppas att du kommer spela klart också. För jag vill faktiskt veta... Vad du tycker om just ja. slutdelen av spelet För det är väldigt intressant För det händer ganska mycket Jag ja, vill ska... hur, hur du tar emot det För jag, jag köpte den ändå Och tyckte det var helt okej okay, Men jag har hört att folk eh, inte är lika positiva På andra Aha. håll okay. Det är därför jag tänkte det skulle vara intressant Att få höra någon annan som har spelat det Vad de tycker då ska jag nog kanske försöka göra det under våran julledighet mm. Försöka se vad, om jag inte kan lyckas med det Ja, turneret till vita eller något roligt Ja, jag tänkte säga finns det till det, vet du det? Jag tror det, jag kan inte lova Men det finns ju på Steam och PS4 Jag tror det borde finnas på vita Vi kollar på PS1 så får vi se Men jag, jag ska se vad jag kan göra Så kan vi nog säkert ha en liten diskussion om det, det tror jag Nice. Nummer två Har vi Dark Souls 3 på sju poäng på, Från lyssnarna Riktigt bra spel, måste jag säga men alldeles för svårt för mig. Och jag jag... Det ganska fort ändå. Skitsnyggt spel. Allt känns ju. Man känner ju i och Allt känns ju bra. Mm. Men det är så så svårt. Och jag har inte tålamodet att lägga ner så mycket tid på ett spel som jag inte njuter av att spela. Ja. För det här spelet njuter man inte av. Utan här är det, Man grinar tills man tar sig vidare. Liksom. <laughs> Men kul Och vad tror det, det, det låter verkligen jättejobbigt eller vad ska jag ja, Det är jättejobbigt. <laughs> det är ändå folk dras ju till det för att det är jobbigt, det är svårt, men det är just att när man äntligen kommer vidare den här känslan man får efteråt att jag lyckades. Jag lyckades. Du spottar. <laughs> liksom, det är liksom det känslan. Ja, ja, visst, visst. Det är nummer två då. Eh, min nummer två är absolut inte den känslan Dock så, min nummer två är faktiskt eh, går på samma som eh, Overwatch-stilen eh, Eller vad man ska kalla det för Just mm. det här att fortsätta spela Det här spelet har fått mig att fortsätta spela Och det är Pokémon Go <laughs> Nice Alltså det, det, det är ett så jävla enkelt spel Men samma där Jag tror inte, jag har, alltså det är få spel Vilket, alltså få spel som jag faktiskt har spelat Tidsmässigt så mycket som jag har gjort Med mm. det spelet Plus att det är få spel som har gjort Så mycket nytta för mig <laughs> Som det spelet Att jag faktiskt har kommit ut i luften Utomhus det, det, I, det, Pokemon Go ska ha all cred faktiskt För de har lyckats med någonting Väldigt, väldigt stort tycker jag För dessutom Folk jag aldrig i hela mitt liv Trodde skulle börja spela På det sättet Jag Har liksom ringt, eller alltså inte ringt, men pratat med mig om det här spelet. Mm. Det är liksom så här, bara, Åh, nej, men jag tog ner det här nya spelet. Ja, okej okay, vadå? Bara, Pokémon Go. Jaha, okej. Okay. Jävlar vad kul. Liksom. Mm. Det är folk som man aldrig trodde skulle göra det har börjat spela tack vare det. Så att jag tycker att det, det ska ha en det ska ha en eloge och det ska få ja, det ska verkligen, ja, bra jobbat. Ja, men... Det... Jag förstod att den här skulle komma på din lista. Frågan på var, ja. var på listan. Ja, så, exakt, så mycket exakt. som du och din tjej och spelat är nog inte bra. för någon. Ja, det är, det är nästan så att det är, ja, det är nästan som man borde prata med någon om det faktiskt. Ja. För det är ja, sjukt sjukt. Det är sjukt. samma sak för oss. Jag bor centralt i Alunda i Lilla Byhår jag bor. Satt ute på Ballis, rökte en på sommaren liksom, myser lite. Och så ser man kids och vuxna, alla springer ut ja. runt ika och jagar Pokémon. Ja, men jag menar det och det är ju inte bara, alltså jag hade på, jag hade på mitt jobb också. Mm. Alltså, du kommer in vuxna människor som bara, men fy fan vad dåligt med Pokémons ni har här. <laughs> äh, mm. och, och ja, det har du helt rätt i. Jag har provat jag också. Men det, det, det, man, får, man får leta någon annanstans. Ja, ah, okej. Okay, jag, jag, jag får väl göra någonting annat medan jag väntar. Ja. <laughs> Ja, Okej, okay, absolut. Det är som vi hade våran bromance eh, som jag och dan är med i somras. Mm. Där vi bara ska bli fulla odrägliga kara, liksom. Där satt vi och jämförde Pokémon. <laughs> ja, det på bara. vadå? Kalla och jag har. och så bara och dricker och så bara snurrar och bara alla ska sitta och jämföra och bara, men vad, har du en sån? <laughs> ja, visst, det är jätte, Jag tycker det är skithäftigt för det har gjort alltså, ja, det har gjort jävligt mycket för gamingvärlden även om det är enkelt och om Jättemånga kanske hardcore spelare inte tycker det här är värt att nämna ens. Men mm. jag tycker att det har gjort så pass mycket och faktiskt visat att gaming finns överallt. Alltså för alla dessutom. Mm. Absolut, absolut. Så att det är. Det, det, ja, nej, det, det ska med, det tycker jag. Absolut. Eh, min nummer två är det senaste jag har spelat och det är Final Fantasy 15. Det Jag har haft... så pass högt. Ja, alltså jag har haft skit roligt med det. Som sagt, ja. 17 timmar, det är mer än de många av de andra spelarna jag ens har spelat. Och det känns som att jag bara har börjat. Men jag har fortfarande sugat att vilja fortsätta, vilja spela mer. Och eh, jag kan bara vänta tills jag får en ledig helg snart. Så att jag kan liksom bara, fredag kväll stänga in mig. Eh, liksom stänga av alla internetuppkoppling på datorn, telefonen. <laughs> och bara sitta och köta i flera dagar. Ja. ja. Eh, så just nu är Final Fantasy 15 det jag kommer spela mest. Så får vi se hur det blir med The Last Guardian, men det här kommer jag återkomma till. Det är mm, riktigt, mm, riktigt bra och jag rekommenderar det starkt till alla. Nummer ett för lyssnarna är med tio poäng, Titanfall 2. Jag blev förvånad att den kom så pass högt ändå, att det är så många som gillat det. Det är visst. Mm. För det har, inte, de säger, det har inte sålt bra eller någonting Men att folk gillar det så här pass Det är skitkul för jag har haft riktigt roligt med det mm, mm, äh, Och ja Jättekul Jättekul. Vad verkligen äh, Din nummer ett då? Ja jag kom på att jag kan inte sitta och säga Redan till dig när Min, min första plats äh, blir äh, Watch Dogs 2 mm. Jag har ju sam, sam, samma där Jag har tio timmar in jag också Och alltså Tio timmar låter jävligt mycket. Ja. Men i sådana här stora spel så är det fan ingenting. För det känns verkligen, precis som du sa, det känns som att jag har gjort ett, två jag tror jag har gjort två riktiga uppdrag in på själva huvudstoryn. Mm. Sen har jag gjort massa sidostorys. Ja, självklart har jag gjort det. Men alltså det är ju sånt som ingår lite grann. Mm. Så att det är... Watch två 2, absolut, för det är så pass roligt Det är så pass mycket mer Av, av vad jag tyckte var så himla bra av, I det första spelet Så att det, det, det får redan Ja, för att ha varit ute så pass lite Så får det ändå årets bästa spela av mig Ja, men kul att höra, kul att höra Och för mig, nummer ett är, alltså Ni blir inte chockade, kan jag ju säga ett fyra av Athins End hur underbart som helst eh, Som sagt, jag har följt den här serien Sen Han körde två jag, jag skaffade ettan precis innan han körde två släpptes Sen han körde två har jag bara och väntat på att Trean ska släppas Och sen efter trean, att fyran äntligen ska komma Och det kom Och det såg, och det segra Så jäkla bra Berättelsen, gameplay Och att det här är det sista med Nathan Drake Det ger ont i hjärtat att tänka För jag har Njutit så oerhört mycket av att få spela de här spelen Och det är min favoritserie Och jag är så glad Hur allting avslutades Med den här serien Och det enda jag kan vänta på nu Det är mer ett DLC För det här ja. är årets bästa spel enligt mig Och det, enligt mig finns ingenting som kommer i närheten Av Anshadet 4 Absolut Roligt att höra roligt att höra mm. Och det är därför jag alltid tycker på Att folk som spelar visst det, det är för att jag älskar det Men att det ändå har fått ett bra avslut, det är ju det som många misslyckas. Det får aldrig ett bra, riktigt bra avslut, man känner sig inte nöjd. Men jag satte ner kontrollen, andades, saknade fortfarande att nej, det är över. Men jag var ändå glad hur det tog slut. Det var det mm. viktigaste för mig. Eh, ja, det var alltså våra topp fem. Alltså, top fem. Det är våra bästa lista över årets bästa. Ja. Ja. Mina, jag har det, jag en. Jag har en mm. till, en lista till som jag. Bara för att när vi satt och när jag satt och satt ihop mina lister. Mm. Så, så var det någonting som Tröck på mig hela tiden och tänkte. Så här, det, här, det här spelet kommer jag aldrig att glömma. Okay. Men. Titeln på den här listan. Är, det är bara ett spel å andra sidan. Men är okay. årets katastrof. <laughs> Okej. Okay. Och jag vill bara säga, när jag säger den kategorin, är det någonting som ploppar upp i ditt huvud då, Nico? Katastrof? Bara spelat... så här, ja men... Bara tänkte jag skulle säga om du och jag tänker ungefär lika. Oj. Om man säger så här, vad, vad är det sämsta, när du tänker tillbaka över året, vad är det sämsta du har spelat under året? Har jag spelat något som har varit så dåligt, alltså? Jag vet inte, jag har inte spelat jag någonting som var så dåligt i alla fall jag... Ganska säker på att det, kom, att det var i år i alla fall eh, Du får nog säga så får vi se om jag har mer eh, Nej, det är så här eh, Eftersom att jag hade på min, på min tredje plats På årets bästa film ja. Så hade jag ju de tonårsmuterade Ninja Ja, ja till, eh, Och eh, ah. det kom ju även ett spel Till den ja. Till den filmen som var eh, Fruktansvärt dåligt Teenage Mutant Ninja Töders Mutants in Manhattan Exakt och jag ville bara få, få nämna det för att jag minns nämligen att jag har spelat det här eh, men fruktansvärt lite för det gick fan inte att spela. Det, det var alltså katastrofdåligt mm. tyckte, tyckte jag självklart i en egen... Jag har spelat 42 minuter mm. av det här spelet och sen har jag aldrig tagit upp det igen ja, ja. efter det. Jag tror jag spelade lite mer för jag kommer väl en bana till över dig men det är som sånt Ja, det sen är möjligt. Ja och det, gick, alltså, och det var mest för att det var tra, alltså Det är ju ett trasigt spel Ja. Det, det funkar bara Och därför var det bara lite roligt För jag ville bara ha med den också Just för att det, det är årets katastrof Enligt mig i alla fall Det, det är ett av de mest, ja, mest trasiga spelen Jag har spelat i alla fall i mm. år Absolut, och vi har ju sagt Väldigt bra spel här också Men jag skulle ändå vilja ha några så här, Hedersvärda nämningar bara För att jag ja. har spelat en hel del Absolut och det, det är lite så här sådana som väckt lite extra hos en. Som mm. till exempel jag spelade Death Dragon Cancer som kom i år ah, till ah. konsol. Och det fick jag ändå tåra upp. Eh, som sagt, jag tyckte inte om slutet. Alldeles för mycket hejba beriba med kristendom och grejer. Men innan det var det jättebra tyckte jag. Eh, Doom. Riktigt ah. bra spel. Det har vi båda spelat och haft jätteroligt mm. med. Absolut. Tyvärr var det bara någonting som inte har lockat henne att vilja spela det själv. Att sitta och mm. spela igenom hela storyn och det där. Men det är fortfarande ett riktigt bra spel. Eh, Batman detailed series som jag spelar just nu. Bra, jag vill se vad som händer i slutet. Men det var inte tillräckligt bra. Eh, Firewatch. Oerhört bra story berättat. Eh, men det är ju väldigt kort. Jag mm. klarar under tre timmar liksom. Ja, Men... ah, det, det, då är det inte jättemycket Spel egentligen, Nej. kan man tycka Men det var en intressant grej hur de gjorde det Och att du aldrig möter någon annan människa Allt du liksom, står storyn berättas Via dig och en komradio Som du pratar med en annan tjej en annan ton liksom. Men ni möts aldrig eller någonting och Det är rätt jätteläckert hur de har gjort det, Så det var väldigt Ja, intressant. ja, absolut uh, Games for War 4, en bra fortsättning Absolut inte lika bra tycker jag som de tidigare mm. Och sist uh, Vinnan, det är ju Titanfall 2 Som uh, lyssnarna valde för det är ett jättebra spel och jag har lagt många timmar i det online och haft jätteroligt lite det bara tänkte nämna, jag har ju som sagt spelat 28 spel så jag tänker inte gå igenom hela listan men eh, som sagt det viktigaste enligt mig det är årets spel och det blev Tank of 2 av lyssnarna, det blev av dig blev det Watch Dogs 2 fanen och av mig blev det Uncharted 4, At Thieves End. Så riktigt bra, riktigt bra lister. Ja, ja absolut. Jag är nöjd, jag är nöjd. Och så sagt, det här är ju årets sista avsnitt. Ja. Och det är ju snart juletid och då ska man vara tacksam. Så jag tänkte vara lite tacksam. Förut jag tänkte jag börja tacka dig för att du sitter här med mig varje vecka. Det är ju jag underbart. Ja, verkligen. För som sagt, vi har ju berättat tidigare och det är att vi vill ju höra, kanske inte av många, vi har väl bara runt 30 lyssnare. Och i podcastvärlden är det extremt lite. Men det är ju fortfarande oerhört och som vi har sagt tidigare, vi skulle nästan kunna ha gjort det här om vi satt här själva. Bara att Nej, det är så skönt att prata av sig och faktiskt få höras. Och det har ju och måste jag säga, sen är det så här, det är så jävla svårt när man har... Allt man vill göra Och det menar, det finns inte så jävla många timmar På en, på en dag Eller mm. på ett dygn I, Speciellt inte på en hel vecka När man ska göra massa annat skit också bland annat jobba där tydligen mm. eh, Och då är det så jävla skönt Att ha den här tiden utsatt För att nu ska jag fan få sätta mig ner Med mina kompisar Och bara snacka skit ja, Hur länge jag vill Och det är äh, Ja Tack som fan Nico mm. Jo och det här har ju hjälpt alltså, att sitta och snacka att nörda mer. Jag har aldrig spelat så här mycket och jag har fått testa så oerhört mycket olika och åka på K comic Stockholm och olika sådana där grejer. Och ja, ja, visst, ja, visst. Man upplever mycket och som sagt, när ni skriver in och, nej, det är mycket mycket roligt. Nästa jag vill tacka det är Danne såklart. Ja! De avsnitt han har varit med om, men speciellt också att han fortfarande det redigerar till oss. Det är mm. så guldvärt och jag kan jag känner att jag tackar honom inte tillräckligt för det jobb han lägger ner för att redigera åt oss. För det, det är inte kul. <laughs> Absolut, nej, nej. Ska ha, du, du ska ha en jätte-Elåsdana när du lyssnar på det här. Ett stort tack just mm. för att du, både för att du är med och har varit med och för att du fortfarande är med oss och bakom, bakom kulisserna, men jättetack. Och vi ser fram emot när han vill hoppa in igen. Ja, Låt men precis. Låta här i framtiden säkert. Ja, ja, ja. Platsen finns alltid kvar där. Mm. Men om vi vill tacka allra mest är ju era lyssnare. Så att säga, oerhört tack. Ni kanske inte är jättemånga, men för oss är det extremt mycket värt att det är några som faktiskt vill lyssna på det skitsnack vi snackar om. <laughs> ja, ja visst, ja, visst. Och att ni skriver in. Vi har ju chattat om att ni ska skriva in för det är så oerhört roligt att få höra av er för det är en riktigt skön community vi har och eh, man blir extra glad. Va? Man fylls i kropp och själv om man säger att det är någon som har varit inne och skrivit på Facebookgruppen en något om allt eller inget. Att det är folk som bara bryr sig, det är skitroligt för ni ska veta att det här tar på både kraft och tid och allting. Eh... Ja, jag har nästan gått in i väggen och men podden är det som går sist. Jag slutar heller från mina jobben av att sluta podden. <laughs> ja, det, det, det, ja, jag vet inte om man ska säga att det är skönt att höra, men det är, det är skönt att höra att du håller dig över ytan åtminstone tack mm. vare podden. Så, så kan vi se det. Vi kan vända på det och få det att se <laughs> bra ut. Uh, och det är extremt mycket. Man får extra kraft varje gång man hör någonting gott från er när man ser folk som lyssnar och allt sånt där och Svårt att få någon ny som följer oss på Facebook eller vad som helst. Det är oerhört roligt. Och så enormt mycket tack alla ni som lyssnar och skriver in. Men som sagt, det här var sista avsnittet för i år. Och nästa år, så, som vi har sagt tidigare, ska vi köra lite mer diskussioner. Men det är inte bara det. Vi skulle jättegärna vilja också att kanske någon av er är med i ett avsnitt och diskuterar. Vi har lite andra planer också, men det tänker vi inte säga ifall att det skiter sig totalt <laughs> uh, vi, vi ska inte lova saker som vi kommer att bryta så Nej, inklusive. precis, men vi skulle jättegärna vilja ändå att ni, om någon är sugen på att vara med och snacka lite skit För det är alltid roligare ju fler man är, ja, ja, är Att, det att så. ni bara skriver in och vi säger att ni är intresserade Det enda vi kräver då är att ni har med er en fråga som vi kan diskutera Ett ämne kan man säga Mm, mm. För det är mer sånt vi kommer köra nästa, veck, nästa år och ni kommer märka det. Men tills dess kommer vi ta lite julledighet och gama, komma i ikapp lite. Och om inte annat så har ni minsta lilla tips eller tricks, eller alltså vi vill höra mer av det här. Eller liksom, ja, mm. Det är bara att skriva in så ska vi se vad vi kan göra åt det, om inte annat. Ja, Försöka precis. bättre oss. Och vill ni inte vara med i ett avsnitt och snacka, skriv in ämnen ni vill höra oss prata om i alla fall. Ja, men precis, precis. Podcasten hittar ni på abitonördels.blog.se eller iTunes. Fanan, det hittar man. På våran Facebook-sida. Och, och, och, och på eh, Twitch som Funkis. Nice. Och med hittar man lite överallt som Nico Hassard. Men innan vi avslutar så tänkte jag, Färnan, vad hoppas du göra med nästa år? 2017? Är det något gaming eller något som du tänkte, ja men det här, det här ska jag försöka satsa extra på, eller det här ser jag fram emot. Jag har två saker så här rent spontant skulle jag säga. Mm. Eh, Konsolspela. Mm. Alltså, skaffa mig minst en konsol. Mm. Eh, och eh, sedan, precis som jag sa tidigare, spela mera nya spel. Mer mera release-spel, om man mm. säger så. Vara med lite mera i nuet. Nu kan det vara så att det är ekonomin som sätter stopp för det hela, men jag ska göra. Jag vill försöka vara med på några fler av de nya spelen i alla fall. Mm. För mig är eh, Playstation VR Absolut, det är ju det jag ser mest fram emot Att få hem headsetet Och testa dessa spel och grejer eh, Annars utöver det Är det mest bara att få spela in avsnitten igen Man vet ju, första veckan Ja men skönt, det inga, inga Ansvarighet att behöva lägga upp Ett nytt avsnitt den här veckan Vecka två. Nu börjar jag klia i fingrarna. Vecka ja. tre. Åh, varför spelar vi inte in den? Jag sitter redan nu och tänker, vad i helvete ska jag göra nästa vecka? Det, det här kommer inte att gå. Vad ska jag göra? Men ja, vi får ja. se. Jag ska överleva, ska jag väl göra. Men det kommer att bli tungt. Mm. Men som sagt, tack allihopa som lyssnar. Och ha en oerhört god jul och gott nytt år. Så hörs vi nästa år igen. Absolut. Ha det gött. Chingeling. Hej då.